ти говорила ти час договорила що потрібно саме мені зневажало все інше зневажало твої бажання більше ніж мої думки колись ми депутали з того що ми стали один одного все через тому що ми не знали тому що ми не знали про про життя дотронучи нам просто знати не дано I want to live in such a world where I тільки from покурити. window only to drink. Wait, I don't stop you, stop yourself. Don't ask questions, don't answer. My number on the phone is no потім looking. Що є можливість це змінити, я би зробив усе тут, головне себе не вбити, тебе любити, з тобою добре говорити. Шкода, що я наразі можуть тільки уявити. Ми, хто ми таки, не існує, життя мені майбутнє сірем намалює. З тобою на землю без тебе на чому пісні. Краще забути це фри, не дзвонити тобі ставляю. Hello, Chenko. Hello, Chenko. Hello, hello. How are you, Boys, girls, Ми дякуємо землі, дякуємо життю. Алилуя, алилуя, алилуя. Дякуємо, що ми живі. Алилуя. Дякуємо, що ми. Алилуя. Дякуємо, що ми читаємо американських богів. Алилуя. Ісус бачить нас. Алилуя. Це вже погайка ми з тим помазанням природа бачить нас природа нас відчуває ми нюхаємо дощ нюхаємо воду відчуваємо травичку відчуваємо, відчуваєте, відчуваєте Аллілуя Аллілуя Аллілуя що там щось писав хтось? Гормошено як. Е, водка називається блеккау водка. Типа гаюка з коров'ячого молока. Як вам така тема? зараз покажу. Тіста напитися і обісратися, це не, ні, це значить повинно нормально бути. Стіпа, немає, Чи, це в мене у в у мого френда в магазині продається така. 37,5 алкогольчику, 500 мл, BC. Я чисто вип'ю і реально, ну, реально хезану нормально так. Жестко. Вот попыл водочку и Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Що ми поалілуємося зараз, як завжди, якусь розумну дум очку прочитаємо. Стоїцизм на кожен день. Що на сьогодні по стоїцизму? Сьогодні у нас 13 березня. Вчення про сприйняття, усвідомлення. Одного дня ми все зрозуміємо. Все. Розумієте? Глядачі, чач. Ви все розумієте? Серіус Хай. Аллілуя. Дякую, що прийшов. Аллілуя. Коли ти звинувачуєш провидіння, подумай добре і зрозумієш, що все трапилося недаремно. Епіктет. Бесіди. 3.17.1 Ми воюємо з обставинами, бо так сильно прагнемо втілити власні плани, що забуваємо. Можливо, Існує масштабніший, план. масштабніший е, план, про який ми навіть не здогадуємося. Хіба не бувало такого, і не раз, коли озираючись, ми виявляли те, що здавалося бідою, обернулося на щасливий поворот подій. Ми також забуваємо, що світ не крутиться навколо нас, і що наша втрата може бути здобутком для когось іншого. Відчуття що до нас ставляться несправедливо, виникає тоді, коли в людини є проблема з усвідомленням. Маємо пам'ятати, що на все є причина, але це – широка і універсальна причина, яку ми не завжди здатні побачити. Можливо, несподіваний ураган почався з помаху крил метелика в далеких шарах атмосфери, а наше нинішнє нещастя – перелюдія прекрасного майбутнього. Аллілуя. Мікола Макс, знаєш ти мене забайти на це? Тепер мені буде весь стрім казати алілуя, блядь. І все, у нас є інша книжечка. Інша, інша. Купив сьогодні сім ОВДПшок. Одну, шість дисконтних і одну... Бля, е, як вам називається? Одну купонну. Купонну купиваш до 2025 року. Мені цікаво, як купони нараховуються, типу, я міг, звісно, все загуглити і подивитися, але мені впадло, я вирішив купити, і на наступному місці отримав вже купончик. На 90 гривників, чи на 70, чи на 80. Зробив табличечку. З купонами. Де можна буде прорахувати на свій статок. Осьо. Це друга, поки ми її десь приберемо. Ну, хай буде тут. Ось, вписуємо тут нашу, наприклад, нашу суму, яка в нас є, ми можемо закинути. Тут вписуємо дати погашення. Далі тут ми вписуємо ціну, про яку зараз вона... Точі, не ціну. Ой, бля, щось я не можу, бля, щось я вахую. Тут ми пишемо е ціну, по якій, типу, вона закриється. А тут пишемо е ціни. Ціна зараз яка. Тут, типо, те, що ми отримаємо, а тут ціна зараз. Ось у нас покаже, покаже скільки ми можемо зараз купити в... з, фракта... з, фрак... з Fractional Data. Ну, типа. 10 повних і 21 там соту. Тут ми вже типа скільки повних. І тоді це ми взагалі скільки ми заробимо за час, коли вона. А ось це, типа, скільки. Ось кріжі скажу. Скажете? Ладно, сам скажу. А це за день, а це за, це за місяць, типа, приблизний дохід. З 10 тисяч дохід приблизно за місяць 124 грибні, грибники, грибнички. Ось так от. Тому я зробив, буде легко її, типу, це змінити, це змінити, це змінити, і ось це, і все. І можна буде врахувати. Бо для деяких сум, наприклад, давайте оце ми просто приберемо поки, Бо це трошки невалідна дати вже і я не міг сьогодні купити. Геть-геть, еть, е е це. І от, типу, наприклад, можемо побачити, що от всю менш вигідно вкладати, ніж в цю. Тому що просто вона сама по собі дорожча йде. І тут ми можемо купити 10 акцій, а тут всього 9, бо нам не вистачає для 10. Тому це буде менше. Якщо ми могли б там тисячу, 10 тисяч 500, то тоді вигідно було б набагато ось цю взяти, ніж ось цю. Бачите, як все просто. Як все просто. Тому в мене було 7 тисяч. О, там 6 950, я наче закидав щось такого. І ось тому я взяв ось Ось ці сім штучок. і там 2025 року 10-го ж закриття, просто там у нас купончиками йдемо, тому нас така оттємка. Як у вас сьогодні справи взагалі? Як ви стімаєте? Як посямуєте? Я зараз в цих, для провідних наушниках, і мені так пиздує музика в, в, в ухо, що пиздець бо типу якщо я зроблю тихіше в себе то у вас теж буде тихіше просто ті заряжаю себе як у вас справа? як це маєте? як сісю маєте? як у вас день проходить? які у вас е не плани, а думки на сьогодні? Я забув зарядитись на ICU. Ну що ж, Вітаю! Колиця. Двійка. Щоденник принеси? Пишемо. Сіріус. 03.13.2024. Колицю ставимо тобі. Все? Коментар? Забув зареєструватися на ICU. Все. Записав тебе. Така файна звітність. хе До речі, хочу порахувати ще одну штучку з моїми, це ми. Треба зайти на... на Interactive Brokers і подивитися свій прибуток. І подивитися, скільки це в відсотках. І порахувати, скільки буде за рік, наприклад. т ти т Можна сказати, можна сказати. М-м. 1,7% тут, наприклад, я інвестую 1000, 1,7% це за місяць, year це буде на 12, 20% тобто 4 Дерек життя Ось так, От, на 2013-й рік мене буде 11 000, 20 річних. Ну-ка, я, наприклад, ще буду плюс 1000 закидувати. 50 І того я закинув 14, отримав 60. Най nice. Та ніхуя не накорився, блядь. Що ми, послухали музичку? Що перейдемо до американських пірогів. Бо я бачу, всі на інших стримах чилять. Я так розумію, що всі, всі, всі. Так, що ми, йдемо сюди. Включаємо по популярності, слухаємо далі. Гост Шипец. 608 сторіночка. Нам залишилося 90. Скільки це? 70. Ні, 88. Ми почали розділ 18. І нам ще залишилося 2 розділи. Навіть менше, бо подяки і додаток ми, мабуть, читати не будемо. Ми вже на файному кінці, або сьогодні, ну на сьогодні, я думаю, не ми не встигнемо. Але завтра, думаю, або завтра буде в мене час, коли постримати, то ми закінчимо ту хуйню-муйню. Так, зараз, секундочку, візьму собі попитки, і буду. Зараз відповім, блядь, челопуки Ну шо? Let's fucking go Ми закінчили на таймскіпі 18, -й, 18 -й розділ Серед дощу і хмар Тініков взяли схилом і склястими дорогами До гори. Біля лисиці Ступцяли пагорбам пліч опліч, з рудими чоловіками в зелених куртках. Чудисько з людським тілом і головою бика йшов поряд із залізнопалим дактилем. Свиня, мавпа та гуль. Спиналася схилом у товаристві синьошкірого чоловіка спалаючим луком. Ведмедя із петеними ушер з квітами та воїна в золотій кольчузі з меча, якого позирали сотні очей. Прекрасний Антоній, коханець Адріана, ішов схилом на чолі грубки затягнутих у шкіру гомосексуалів з брусбухлими на стероїдах плечима і грудьми досконалих форм. Чоловік із сірою шкірою в єдиному циклоп'ячому оці, якого сяє величезний, Mm. Величезний гладенький смарагд Вів за собою кількох присадкуватих смаглявих людей із обличчям Схожими на грубі ацтекські різьблення. Ці люди знали таємниці, що дрімали в джунглях Снайпер на вершині гори Ретельно прицілився в білу висицю і вистрелив. Вибух, шипіння гнота, запах пороху у вологому повітрі. Труп юної японки із внутрішніми назовні і залитим кров'ю обличчям. Дуже поволі труп став розчинятися в повітрі, але всі продовжували підійматися схилом. Чи то на двох ногах, чи на чотирьох, чи й взагалі без ніг. Тайм-скіп. Їхня порід гористої частини теннисі була запаморочливою прекрасною, коли вщухла буря і запаморочливо-нервовою, і запаморочило-нервовою, -запаморочливо коли вона знову вдаряла. Град і Лора розмовляли без перестанку. Він був щасливий, що зустрів її. Здавалося, поруч із ним була його стара подруга. Справді, добра подруга. Просто він її ніколи раніше не бачив. Вони розмовляли про історію, про фільми, про музику. І виявилося, що вона – чи не єдина у світі людина, тобто єдина у світі, крім нього, яка бачила старий, закордонний фільм. Рад був упевнений, що він іспанський. Лора ж була переконана, що польський. Знятий у 60-тій, який називався «Рукопець із Сарагоси». А він майже повірив, що уявляв собі те кіно. Коли Лора вперше звернула увагу на напис – «Відвідайте Роксіті» на якомусь сараї. Град Загагатів і зізнався, що саме туди і прямує. Вона сказала, що це круто, їй завжди хотілося відвідувати такі місця, але вона ніяк не могла викрити часу, а потім шкодувала. Саме туди вона вирушила в дорогу зараз. Вона вирушила за пригодою. Вона розповіла йому, що була турагенткою, жила окремо від чоловіка, зізналася, що не думає, що вони колись знову зможуть бати разом, і що це все сталося з її провини. Я просто не вірю в це. Ні в чому ти не винна. Але ж це правда, Маку, зіхнула вона. Я просто вже не та жінка, з якою він одружився. Хай, Локи. Дякую землі та небу та життю, що ти прийшов на мій стрім. Алілуя. Що ж, спробував він її розрадити. Люди змінюються, і не встиг схаменутися, як став розповідати їй усе, що міг. Про своє життя, навіть розповів і про дубочка і каменюку, як вони втрох були, ніби тримашки дира, і як їх двох убили. І що коли ти працюєш на уряд, здається, ти можеш звикнути до таких речей, але, як виявляється, ніфіга не звикаєш. Він так і не звик. Вона простягнула руку холодно холодно аж йому довелося ввімкнути опалення в машині і місто стиснула його долоню. Коли настала обідня пора, і буря трохи вщукла, вони поїли жахливій японській забігайлівці у ноксілі. І грат навіть не сердився, що страви принесли надто пізно, що його місто суп був холодний, а суші теплі. Він просто був щасливий, що вона вийшла на дорогу, що вона вирушила за пригодою і що натрапила на нього. Що ж, зізнавалася йому Юлора, мене лякала перспектива залежатись. Перспектива залежатись. Там, де я була, я буквально гнила, тому я просто здійнялася з місця і пішла, без машини, без кредиток, просто покладалася на доброту незнайомців і все складається так чудово, зустрічає таких щедрих людей. «А тобі не було страшно? Тебе ж могли схопити, пограбувати, ти могла голодувати». Вона похитала головою, а тоді мовила з непевною усмішкою. «А ви ж, я зустріла тебе!» І він не знайшов, що відповісти. Вони закінчили обід, і потім пробіглися під дощем до машини, закриваючи голови від води газетами з японськими іерогліфами. І сміялися з цієї пригоди, ніби школярики. «То куди тебе підвезти?» поцікався він, коли вони вместилися в машині. «Я поїду, куди ти їдеш, Маку?» «Просто...» і трохи засоромано відповіла вона. Він тішився, що не ляпнув тоді про бігмака. Град відчував, що це не жінка з бару, яка знімає... яку знімаєш на одну ніч. Може йому і знадобиться аж 50 років, щоб її знайти, але зараз він точно знав. Ось, нарешті воно. Це вона. Ця дика, чарівна жінка з довгим темним волоссям це любов. Послухай, зрештою за наважився він, коли вони вблизилися до Чатануги, двірники розмазували дощівку по вітровому ску. І ціле місто було як розмита сіра пляма. Може, я знайшов би для тебе мотель, я заплачу. А коли покинеш свою доставку, ми могли б... ну, для початку прийняти гарячу ванну, щоб тебе зігріти. Звучить чудово. А що ти доставляєш? Гілку Хихотнув він. Ту, що ти кинула на заднє сидіння? Секретики? Ну, ладно, весело сказала вона. Не хочеш, то й не кажи. Він просив її почекати в машині на паркінгу Рок Сіті, доки він покінчить із доставкою. Під, не... під ненастаним дощем він акуратно під'їхав до підніжжя Староживої гори, не розганяючи з більше 40 кілометрів на годину і не вимикаючи дальнього світла. Пропаркував машина в глибині стоянки. Вимкнув мотор. «Слухай, Маку!» – усміхнулася Млора. «А ти хіба не хочеш обійняти мене, перш ніж підеш?» І з задоволенням відказав Гат і обив її руками. А вона притиснулася до нього. І так вони собі сиділи, поки дощ тарабанив по даху Форда Експлорера. Він відчував запахи волосся. Крізь парфуми пробивався помітний неприємний дух. Таке биває щоразу, коли подорожуєш. Ванна вирішив, він, просто необхідно їм обом. Ще він подумав, що у чатанузі. Можна було б пошукати пахучі бомбочки для ванни, які так любила його перша дружина. Лора підняла голову і пильно подивилася йому у вічі, ніжно погладжуючи його потилицю пальцями. Знаєш, Мако, я все думаю, чи складати тобі. Ти, певно, дуже хочеш дізнатися, що штапилося з твоїми друзями, дубом і каменем, так? Хочу. прошептів він, нахиляючи губи до неї для першого поцілунку. Дуже хочу. І вона йому показала Бум! Гедшат. Тайм скіп. Тінь кружляв лугу, обходячи дерево по спіралі. Іноді він зупинявся, аби щось підняти: квітку, листок, камінчик, гілочку, чи, може, травинку. Він уважно не поспішаючи роздивлявся те, що піднімав. Повністю зосереджуючись на, гів... на гілочковості гілочки чи листочковості листочка, ніби бачив їх уперше. Пасха подумала про немовлят, які вчаться фокусувати погляд. Вона не наважилася заговорити з ним. Заговорити зараз було б блюзнірством. Вона дуже втемилася, однак просто спостерігала за ним і розмірковувала. Десь за десяток метрів від стовбура, серед лугової трави і всохлого бур'яну, кінь побачив поводнянну торбинку. Він підняв її і розпостив шнурок. Послабивши зав'язочки, у мішечку були його власні речі, старі, а ще придатні, щоб їх носити. Він повертів черевики в руках, помацав тканину футболки, вовну светра і став так пильно розглядати, ніби в бачив бачили хмільйон років тому. Він навчав свої речі ще деякий час, а потім одягнув на себе одна за одною. Поклав руки до кишень, а тоді здивовано витяг і, простягував, і простягнув до паски на долоні щось схоже на срібну білу кульку. Нема монет. Це перше, що він сказав за кілька годин. «Нема монет?» Луною позвалося Пасха. «Добре було мати монети», – похитав він головою. Завжди було чим зайняти руки. Він нахилився, аби зав'язати шнурівку. Шнурівки. Тепер, коли вдягнувся, він набув звичного, звичнішого вигляду. Хіба що трохи похмурого. Вона міркувала про те, як далеко він мандрував, яким коштом повернувся. Він не перший, кого вона прикрикала. Вона знала, що дуже скоро цей погляд крізь мільйони років зникне, а світ буденних речей затрес проглади і сни, які він приніс із дерева. Таким був плин життя. Вона повела його за собою лугом. Птах, на якому вона прилетіла, чекав між дерев. «Він не зможе нести нас обох», – звернулася вона до тіні. «Але я сама знайду дорогу додому». Тінь кивнув. Роздивлявся птаха, ніби намагався впізнати, а тоді відкривота і заволав у радісному вітанні. Птиця-громовиця розстелила гострого зьоба і так само радісно закричала у відповідь. На перший погляд вона скидалася на кондора. Чорне пір'я з пропоровим відливом, білий комірець на шиї, чорний гострий дзьоб. такий мають хижі птахи, щоб шмартувати до оздобищ. На землі зі складеними крилами птиця-громовиця мала розміри чорного ведмедя, а її голова була на одному рівні стінивою. Гор похвалився. «Це я його привів. Вони мешкають у горах», – тінь кивнув. «Якось я бачив сон про птиць-громовиць. Оце був їбанутий сон». Птиця-громовиця відкрила дзьоб і напрочу тихо і ніжно перепитала. «Кроуру?» «Ти теж чув мій сон?» – запитав тінь. Він простягнув руку і ніжно погладив птицю по голові. Вона потерлася об нього, ніби дуже товаривське поні. «Тоді він почухав птага за місцем, де мали бути його вуха», – запитав у пасхі. «То ти на ньому прилетіла?» «Ага, можеш полетіти назад, якщо він тобі дозволить». «Як на ньому летіти?» «О, це просто, тільки не впади. Це ніби осідлати блискавку». «Ми зустрінемося там?» «Я закінчила, Любий», – похитала вона головою. «А ти лети і роби те, що мусиш. Я втомилася. Отак взяти і привезти тебе назад? коштувало мені багато. Я маю відпочити». Поберегти енергію до свя... свого свята. Вибач, і щасти. Тінь кивнув. Візький Джек? Я з ним бачився після того, як пройшов кісті двері. Він знайшов мене, випили пива. Ага, я рада, що випила. Ми ще побачимося. Вона подивилася на нього поглядом зелених, ніби молода кукурудза очей, помовчала, тоді раптом похитала головою. Навряд чи. Тінь незгабно витрапився на спину птиці громовиці. Почувся, ніби мишеня на соколиній спині. Відчув присмак озону. Бакитний металевий. Щось загуркотіло. Птиця-громовиця розправила криво і потужно залопотіла ними. Коли земля раптово шуганула вниз, тінь міцніше вхопився за пір'я, а його серце заколотало, мов нові жени. І справді точнісінько, ніби осідлати блискав. Тайм-скіп. Лора забрала гілку із заднього сидіння Форда Експлорера, залишивши тіл агента Града на передньому, вибралася з машини і попрошкувала до Роксіті під дощем. Каса не працювала. Двері суніренівної крамнички однак були відчинені, і крізь них повз, полиці... повз полиці з фірмовими цукерочками і набір шпаківець з надписом відвідати Роксіті вона ввійшла до восьмого дива світу. До восьмого дива світу. Ніхто її не зупинив, хоча дорога й вона. Минуло кілька чоловіків і жінок, що мокли під дощем. Хтось із них мав трохи штучний вигляд, деякі були напівпрозорі. Вона перейшла підвісний міст, що захитався під її кроками. Вона минула галявину білих оленів і протиснулася стежкою між двох скель, яка називалася товстуно-чавилкою. Зрештою, вона переступила через, мотужку, через мотузку, що загороджувала частину атакції. На мотузці висіла табличка. Вхід заборонено. Зайшла в грот і побачила човіка, який сидів собі на пластиковому кріслі перед діорамою з новими пияками. Він присвічував собі маленьким електроелектричним ліхтариком і читав «Вашингтон пост». Зауазивши лору, чоловік згорнув газету і поклав під крісло. Тоді встав і ледь помітно вклонився. Він був високий, носив дороге пальто і мав. і мав коротке підстрижене радувати волосся. Я так розумію, агендрат мертвий. Вітаю. Списав носиться. Дякую. Мені прикро замака. Ви торвишали? Там де там. Якщо він не здатен вижити, то біса він мені потрібен на цій роботі. Але зрештою, ти ж принесла його гілочку. Ах, блять, зараз секундочку, мені тут біля пишуть нахуй. Попідробіться якусь хуйню. За секундочку підійду. Ну от питання, ну не клоуни, а? Чуваки мені пишуть, можеш дати мені аккаунт, блять, з... від девелопера на цьому, блять від е, апки. Плядь, вони мені саме його кидали. Я я додав свого Дорож, е, оця грілка з е, молока коштує 575 гривень за 500 гривень. Mm -hmm. Медична команда лікарні Кромвеля в Лондоні використовувала Apple Vision Pro під час двох операцій на хребті. Отак вот ось, вот, блядь. Дом... Йобані... Йобані реєстратор реєстратори в'єтнамські, блядь. ai bober curva Я злижу, вже 5 годин вахує, чому не працює Main ДНС, а проблеми, блять, у реєстратора? І на листи в саппорт вони не відповідають. Угу. Mm -hmm. Ну бать, ну клоу, що я можу сказати. А чого саме у вас там зареєстровані, то DNS? чому в ненормальному на якому зв'язать? ходить, что они вонючки. Пиздец, какие вонючки. Лю- люти вонючки. Локи, залишилося в книжці прочитати ну так прям щоб до кінця з подяками з всіми блять додатками і так далі типу залишилося скільки тут 78 сторінок 78 блядь. осьо осьо ось осьо осьо вона він зміряв її поглядом очей що світилися жовтогарячим. <гас> самі прочитаєш топ контент но мені воно так не дуже прям щоб сподобалося ну типу на трічку оля типу ну сподобалось а не скажу що дуже сподобалось і не скажу що прям вау їбать, геніально не знаю, може просто не мій трохи жанр ну типу тут дуже знаєш так по-сучасному що світилося жовто наче вуглики, в пригаслиму вогнищі. І тепер маєш наді мною перевагу. Тут на вершині мене називають агентом світом, а я тінева дружина. Звісно, чарівна Лора. Я мав би тебе впізнати. Над його нарами в камері, яку ми з ним ділили, висіла кілька твоїх фотографій. І прошу пробачити мою фамілярість, але ти маєш набагато чорніший вигляд, ніж належало «Хіба зараз ти не повинна крокувати стежинкою гниття й розпаду?» «А я нею і крокувала», – просто відповіла вона. «Дійшла досить далеко. Не знаю точно, що змінилося, але знаю, коли стало, коли стало почуватися краще цього ранку. Жінки на ферми мені дали напитись із висеєї криниці, Із джерела урт?» – він підняв брови. «Не кажи дурниць!» Вона мовчки обвела себе рукою. «Так, шкіра бліда». А довкола очей позалягали темні кола, але вона була достеменно цілісінька. Якщо вона і була ходячим трупом, то без сумніву зупокоїлася зовсім недавно. «Це не протриває довго», – скрився генцвіт. «Норний, просто диви тобі, скуштувати трохи минулого. Скоро воно розчиниться в сучасності, і тоді твої гарненькі сині очка витікають з очниць і стечуть милими чічками, які до того часу, звісно, перестануть бути милими». «До речі, в тебе досі моя гівка? Можеш, будь ласка, віддати і мені?» Він видобув пачку лакістайку, витяг з неї цигарку і підкорив від одноразової запальнички. «Можна і мені одненьку?» – запитала Лора. «Звісно. Дам тобі цигарку, якщо даси мені гівку». «Ні, гівка коштує значно більше за цигарку», – він промовчав. «Я хочу відповідей, хочу знати», – наполягала Лора. Він підкорив ще одну цигарку і передав Лорі. Вона взяла її і вдихнула дим, тоді закріпила. Майже відчуваю смак, чи то і справді відчуваю. О, мікотин. Я не розумію оце теж, це блядь, е... Типу, який прикол нахуя, Типу це блядь елегантно нахуя, давай я тебе підкорю, Бо ти сама ж блядь е... жопа ручна, бляда, е... і типу дав, чи як це. Він підкорив ще одну цигарку і передав лорі. Тобто він сам її підкорив у своїх блядь губах нахуя і дав їй блядь. Типу, це такий сексізм, блядь, що вона річ не може сама собі підкорити, чи що, блядь? Ну завтіки її, блядь, своїми, як там, з лю... людьми, блядь, опіся ту цигарку. Усміхнулася. Ага, то що ти пішла до жінок у фермерському домі? Тінь сказав піти до них і попросити води. «Цікаво, чи той телепень розумів, які будуть наслідки?» «Певно, ні. Зрештою, якщо і є щось добре в тому, що він висить на дереві, то це те, що він більше не на гральній дошці. І я завжди знаю, де він». «Ти його підставив?» «Ви весь час тільки те й робили, що його підставляли. Знаєш, у нього взагалі-то добре серце». «Егеш, знаю. Навіщо він тобі?» «Є певний сюжет. Є сюжет і обманні маневри. А коли це все закінчиться...» Я застру, е, застругаю гілку омели, поїду до того дерева і відкну йому в око. Ті тупоголові, які зараз там повбивають одне одного, не здатні зрозуміти одного. Це зовсім не питання старого і нового. Це просто шаблонний сюжет. А тепер, будь ласка, мою гілочку. Для чого? Сувенір. На згадку про весь цей блядський цирк. Та не переживай, це не омела. Вішкрився на мить агент світ. Гілка символізує спис. А в цьому пришелеб... При шелебному світі символи вважають найбільше. Звуки з надвору завонали гучніше. «На чьому ти боці?» «Це не питання того чи іншого боку. Але оскільки ти спитала, я на боці переможців завжди. Це мені найкраще вдається». Вона кивнула, але гілки не віддала. «Це видно». Лора відвернулася і визернулася з грота. Далеко внизу між скель вона бачила, як щось світилося і пульсувало. Згусток світла огорнув блідого бородання, а той бив його палицею, схожою на швабру, якою діти чистять вітрові скла машинам, що зупиняються на світлофорах. Почувся крик, і чоловік зі згустком зникли сперед очей. «Добре, я дам тобі ту гілку», – погодилась Лора. «Хороша, дівча». Почувся голос агента Світта звідкись поза неї. Він говорив переконливо і заспокійливо. заспокійливо. Його голос мав, мав виразну чоловічу силу і водночас звучав поблажливо. «Аж, сир, аж сироти брали від цього голосу. Вона стояла в проході спиною до нього, чекаючи, поки відчує його поди зблизька. Їй треба було дочекатися, поки він підійде. Вона зрозумів достатньо, щоб знати, як діяти. Тайм скіт. Скіп. Політ не просто захвилював, він електризував. Вони ковзали крізь бурю, ніби спалахали блискавиць, ніби спалахи блискавиць, перестрибуючи з хмарою на хмару. Вони перекочувалися, ніби удари грому, ніби смертоносний серп урагану. То було неможливо. Карколом ламандрівка. Айтінь одразу забув, що йому слід налякатися. Якщо ти осідлав птицю-громовицю, боятися не можна. Страху нема, тільки всеохопнене спинне міць бурі і втіха польоту. льоту. Тінь міцно вчепився в пір'я птиці-громовиці і відчував, як його пальці поколює струм. Маленькі сині іскорки зміялися по роках. Дощ омивав обличчя. Неймовірно, вигукував він, перекрикуючи ревіння бурі. Птиця-громовиця, наче зрозумів, що його стала здійматися вище. Кожне лопотіння крила відлунювало ударом грому і грім той здіймався. І падав, з темних хмар. У вісні я полював на тебе. Вітер зірвав слова з устіні. В моєму сні я мав принести перо. Так, затріщало у його свідомості, ніби хтось налаштував частоту на радіопримачі. Вони мали принести перо, аби довести, що вони чоловіки. Вони полювали на нас, аби добувати камінь із наших голів. Аби давати їхнім мерцям наше життя. Картина заповнила його свідомість. Прийця громовиця Самка, як йому здалося, бо її операння було коричневим, не чорним. Лежить мертвий на схилі гори. Поряд із нею жінка. Жінка розкроює птиці череп нагостреним каменем. Розкидає вологі шматки кісток. Копресається в мозку, видвиває частенький гладенький кам'янець рогливатого, ніби гранат кольору. У його глибині блимають напівпрозорі вогники. Орлиний камінь, подумав тінь. Вона віднесе камінь своєму синові, що вже три дні як помер покладе на його холодні груденята, і до наступного сходу сонця хлопчик буде живий, сміятиметься, а камінь посіріє, потьменіє, помре, як і птаха, у якого його вкрали. «Розумію», – сказав він птиці. Птиця захи... захилила голову, закричала і крики розлися громом. Світ під ними блимав одним химерним сном. Тайм-скіп Лора, як найміцніше, Хопила гівку і чекала, доки чоловік, що називався геном-цвітом, підійде ближче. Вона дивилася у протилежний від нього бік, на бурю, на темно-зелені пагроби внизу. В цьому пришлебному світі символи важать найбільше, думала вона. А як же? Вона відчула, як він опустив руку на її праве плече. Добре, подумала. Не хоче мене нагрівати. Боїться, що я просто викину галузку туди, в бурю. Вона загубиться десь на схилі гори. І він і не зможе знайти. Вона стала потроху відхилятися назад, доки не торкнулася спиною його роди. Він обвив її стан лівою рукою. Жест був дуже інтимний. Перед нею була відкрита долоня його лівиці, він вичікував. Лора міцно стисла гілку обома руками, зосередилася, ви, ви, ви, видихнула. Будь ласка, мою гілку, сказав він їй на вухо. Прошу, забирай. А тоді, без всякої певності, що це подія. Цю смерть я підношу тіні, і Лора встромила гілку собі сонячне сплетіння, просто під ребрами, і відчула, як та розростається і зміцнюється в неї всередині, як гілка перетворюється на спис. З того часу, як вона померла, межа між болем та іншими відчуттями стерлася. Вона відчула, як спис прохромив її груди, як він вийшов крізь її спину. На мить відчула спротив, нас натисла синіше, і спис пронизався агента світа. Відчував його теплий подих на холодній шкірі своєї шиї. Коли він, нани, е, нанизаний на спис, заволав від несподіванки і болю, вона не розуміла його слів, не знала мови, якою він їх промовляв. Вона просто сильніше штовхнула списа, пресовуючи його крізь власне тіло, глибше, крізь його плоть. Вона відчула, як його кров стала розтікатися по її спині. «Ах, ти ж сучка!» – прокричав він вже англійською. «Ти просто йобана сучка!» Його голос ніби булькав. Напевно, здогадалася вона. списа розрізали легеню. Тепер світ борсився, намагався звільнитися. І з кожним його рухом нею теж мотало. Вони були, наче дві рибини, насаджені на один гарпун. Вона побачила, що в руці його ніж, і він штрикає її в груди. Випадково шалено на осліп. Їй це, Їй це не хвилювало. Хіба можуть удари ножа зашкодити мертві? Лора різком вдарила кулаком по його зап'ястку, ніж вилетів з долоні, і впав на підлогу грота. Вона відштовхнула його ногою геть. Тепер він ревів та завивав. Вона відчувала, як він намагається відштовхнути її геть, як його руки вперлися їй у спину, як його сльози обпікають її шию. Вся її спина була вимощена в його крові, кров стікала на ноги. «Яка жалюгідна смерть», – оголос подумала вона, не без похмурої втіхи. Вона відчула, як світ позад неї спікнувся, Ціпнулася, посвизнувшись на крові, що, розтек... що розтеклася долівкою. Уся кров була його, і вони обидвоє завелилися на землю. Тайм-скіп. Зараз, секунду ще, блять, напишу, додам одну хуйню. Щоб ці дебіли вирішили, блять... Споки пихну, пихну. Тихну, пихну. Щось одні онлайнчик, два глядачика Всі інші, мабуть, в люкові сидять, сидять, але ну, всього нас п'ятеро. Я. Жарок, Сириус, Локи, Миколомак. Що я розтворив? 1.4.0. Шо там, шо там, шо там? Не шофір, що там, що там, що там? Наде поне стришучи, щоб підзовути державний радіо, продовжує за захід. Поняв похуй. Читаєте. Так, ми читаємо. А що ти хотів? Ти зареєструвався на ICU? уже, Чи ні? Чи ти будеш записати в списку колиці? Серіус отримав вже свою колицю. Він забув. Блять. Зараз. Оп. Де це? Ось що, Серіус отримав колицю сьогодні. А що ти булькаєш, коли куриш? Булькаєш? З в якому сенсі булькує. Прийшов лист, а та там написано, для реєстрації бракує реквизит рівного рахунку. Прохання надати довідку інформації з реквизиту банковського рахунку в форматі IBAN з номером пластиковой картки. Ну так. Е, ну, вони хочуть для підтвердження, типа, виписку, зрозумів. Ну, напиши, вони, ну, типа, бля, бо там, дохуя, все робиться мануально, типу. не так, прям супер-класно, Типа, напиши. Я її додав, ну, ти її додав і бан чисто, чи... Ну, може, вони не побачили, може, в них там, десь, щось бракує. І номер картки і бам? Може і потрібна саме довідка, по ньому не просто що ти написав, що це ЧС картка, а типу, що це саме твоя. ПДФ з банка. А ну, бля, бачиш, щось. Щось їм може не сподобалося. А ти підписав вже Таргі, тобі вже розбукували аккаунт? Ти ж не розбукував, ти вже можеш зайти на аккаунт? Може вже купити гроші ще ні? Поняв. Ти тільки підписав? Те, що вони на пошту прислали, так? А, тільки прийшло? Ну підписуй. Завтра дому розблокують. Відразу готуй робити переказ, бо переказ займає один день. Ну, як тільки розблокують картку, відразу навіть, якщо сесія закрита, відразу же закидую грошіки. Туди, коли, коли буде доступ до аккаунту. Ну, якщо в тебе є. Бля, в мене вуха нахочухається всередині, сука. Можу на морозі. Що значить на морозі? Ну, з тієї картки, якої ти вписував, показув... ну, з тієї картки потрібно робити перекази. Там вони скинуть е інструкцію на сайті, типу. А на що спішити? Ну, можеш не спішити, просто переказ займає один день. Один день. Типу, для зарахування цих коштів. Робочий день. Типу, що якщо тебе сьогодні відкриється, наприклад, доступ, то сьогодні ти вже не купиш, не встигнеш. Тянеш свою касту? Та ні, я не тягну. Просто втрачаєш, бо гроші лежать, не працюють. А тільки ти працюєш. Я не тягну, мене... я все своє зробив. Я чекаю, блядь, 21 березня. У мене долар розблокується, блядь, у авдп пішні. Я ще закину о Я кекаю. Не кекай. Але хоча б не собі в трусі для трусі Бобі. Привіт, мікробепіс. Птиця-громовиця приземлилася на стоянці біля Рок-Сіті. Долар? Так, в мене в доларі просто було на картці я колись ці робив. Ці депозити доларові. Типа конвертаційні. І потім мене вони просто лежали, я ніхуя ще не робив тоді. Я вирішив, та, закину, блядь, хулі вони будуть лежати, просто закину їх, блядь, на ОВДП. І там щось під 4,5% чи під 3% вони там ОВДПшаться. Там буде щось 30 доларів, він накапує. Птиця-громовиця приземлилася на стоянці біля Роксіті. Дощ опускався суцільною завісою. Тінь ледве міг розрізнити, що відбулося за кілька метрів перед ним. Він випустив пір'я птиці-громовиці і напівковзнув. Напіввзвалився на мокрий асфальт. Птиця поглянула на нього, спалахнула блискавка. Птиця зникла. Тінь злівся на ноги. Паркінг був напівпорожній. Тінь вирушив до входу. Проминув коричневий Ford Explorer, запаркований біля склястого схилу. Він уже десь бачив цю машину. Тож зупинився, оглянути її детальніше. І потім і помітив усередині чоловіка, що стоївся на Криму, Ніби заснув. Він потягнув за ручку Водійський 20 і вичинився. Востаннє перед цим тінь бачив агента рада, коли той стояв біля виходу з мотелю в центрі Америки. Зараз на його обличчі застиг здивований вираз. Так, купляю зараз гривні. То просто в ну, вонобанкові можна купити в доларах, але там вже дуже великі ці там, блядь, на рік, на два, але нахуй мені такі, блядь, неліквідні гроші, бо їх і не можна продати. Ривневі можна, ще було продати, типу, в монобанкові, назад, типу, а от доларів не можна. Тому треба дочекатися до кінця, і все. А зараз я купаю, купляю ОВДП в рівні, це для того, щоб там, на дні народження, типу, щоб, тому що, ну, наприклад, там буває таке, що в мене в місяць доходить один народжень, Наприклад, наші з Юлію день народження, у мене сестри день народження, ще там колись день народження, і ще, і там потрібна, блядь, дуже велика кругленька сумка, блядь. Бо в нас ще річниця з Юлією теж в, в квітні, в наступному місяці. І, типу, я просто закидаю, і там працюють. А потім, якщо що, мені потрібна буде там сума, то я її зніму якусь, та і все. Ну, типу, я кожен місяць там відкладаю якусь суму на ціну ВВДП купляю, потім, якщо що, у мене буде це як запасний мікрофон. Бо туб, наприклад, на новий рік. На новий рік там в сумі нас, ну, блядь, на 1010 потрібно, бо нам родичі, одним, другим, третім купити, там, привітати друзів, може, там ще щось. Ну, типу, навіть просто родичів, типу по моїй лінії там мама, бабуся, там дідусь, наприклад, там сестра, зять мала. Це вже, типу, шість людей, б. Мінімум. Плюс ще... Дружина, в неї ще родич, тому... Треба, а якби в Новий рік завжди стільки, блядь, уходить грошей. Плюс ще у мами в мене на, на, в січні, на початку деннародження, у бабусі в січні, на початку народження. І так думаєш, блядь. Йому професійно скоротили в'язи. Тінь торкнувся його щоки. Досі тепло. Тінь опізнав запах машини. машині. Він був ледь помітний. Ніби запах в людини, що давно полишило це місце. Це місце. Але Тінь усюди впізнав. Впізнав би його. Він 20 дверцятами. Скільки відсотків ОВДП гривні тримав би? Відсотків 10? Ну, в залежності, скільки в тебе... Який в тебе капітал? Типу, якщо в тебе капітал, там... Ну, якщо в тебе немає взагалі заощаджень, то, типу, перші твої заощадження, то я би тримав поки все, що є в тебе. Ну, типу, ВВДП в гривні, якщо в тебе там... Е... Ну, як в мене? В мене трохи кеша є просто кешом. Типу, трохи в мене в доларах, трохи в євро. Це вони просто вдома лежать на якийсь скрутний випадок. Типу там, блядь, щось станеться чи ще щось, це мене вони просто вони вдома лежать, вони не працюють, вони просто, блядь, просто лежать. Ну, це, типу, там, блядь, ліки якісь потрібно купити, щоб просто ВДП не продавати, блядь, і наступний день оце там не витягувати гроші. потрібно, вони сьогодні, прям зараз, я ху як взяли все. До скілько гривень можна тримати? Типу, ти хоч мільйон там можеш тримати. Типу, залежності, скільки ти хочеш. Якщо в тебе це єдиний, поки що, е, типу, єдиний варіант заощадження, то можна всю суму тримати. Якщо в тебе це не єдиний, то можна якусь суму тримати. там більше там, блядь, це на період військового часу, там всі, вони гарантування, типа, це, якщо тільки брокер єбне, це але це, блядь, ICU, в цьому ICU, блядь, 2006 року він працює Це ж типа боргові е, зобов'язання держави. Тобто на період військового часу, типу, боргові зобов'язання держави повністю покриваються. Тому що на початку на ICU там, ну, якщо не помиляюся, там все можна Типа там хоч 200, можна тисяч, хоч 400. Ну, в будь-якому випадку, якщо там трохи боїшся, можеш 200, наприклад, на себе і відкрити на дружину, і на неї ще 200, і буде у вас то, там 400, понів. Ну просто ми тримаємо на двох. По-перше, щоб і в дружини якісь там кошти були, на всяк випадок. Бо ж наче картки не блокують, але... Але, типу, поняв. Кошти не блокують, але ж, знаєш, у нас в країні все міняється. Поки жінки більш... Е... Як там? Більш в менш ризиковому плані. Тому я половинку... Ну, в мене, мене менше навіть у ВДП саме... Так, да, так, да, так. Да. У мене менше ВДП навіть, ніж у жінки. У жінки в більше ВДП зараз купують. Ну вона через Дію тільки купляла. Єдина проблема, бо вона їбала то реєструватися, це напряжно там і так далі. Тому... Вона хоч через дію навіть інвестують. Я то на ІСІІ, то я можу Ну то більше так, чисто, її заощадження, нехай хоч в мене хоч в неї хоч якісь будуть. Бо так хотів подумати, там, що ці може ВДП заощадження, взагалі я там буду тримати і потім їх е там, як додаткова пенсія, типу для мати, наприклад. Буде. Не знаю, поки я не думав ще. Зараз секундочку, я відповім на дзвінок. я туда повернувся тому жінки гарний вклад ну якщо звісно ви їй довіряєте якщо ви там без року не без року тиждень то вклад такий собі Дорогою він відчув, як його вкололо вбік, Різкий, гвалтовний бік, біль, який, певно, він собі уявив, бо замить його вже не було. У северній... у сувенірній крамничці було порожньо. Квитків теж ніхто не продавав. Він пройшов крізь будівлю до садів Роксіті. загуркотів грім, аж затремтіло гілля дерев, і великі скелі затряслися до самого осердя. З неба... Байдуже сипав холодний дощ. Було пізні пообіддя, але було темно, як глупої ночі. Між хмар прорізалася стежка блискавиці. І тінь стало цікаво, чи то бува не його птиця-громовиця повернулася до гнізда, чи це просто атмосферне явище, чи може на якомусь рівні обидві ідеї були правдивими. Звісно ж були. В цьому, зрештою, весь сенс. Тінь почував, почув, як десь закричав чоловік. Єдине, що він розчув, або думав, що, роз, що розчув було «Одіну!». Тінь поспішив через майдан прапорів сімох штатів, де по бруківці нісся загрозливий потік дощової води. Послизнувся на гладенькому камені, де вколо горили сіла густа хмара, і за туманом і бурю він не бачив жодного із семи штатів. Звуків не було, це місце мало цілковито покинутий вигляд. Він погукав, і хтось, схоже, відповів. Тінь рушив у напрямку, Звідки, як йому здалося, почулася відповідь. Нікого, нічого, тільки мотузка, що перегородила вхід до гроту, куди відвідувачам не можна було. Тінь переступив через неї, розвернувся, видивляючись у темряву. Шкіру поколювало. Позаду, позаду стінею почувся дуже тихий голос. Ти ніколи мене не розчарував. Тінь не обернувся, тільки відказав. Дивно. Я тільки те й робив, що розчаровував сам себе. Щоразу. «Дурниці!» – захохотів голос позаду. «Ти робив усе, як треба, і навіть більше. Відвернув їхню увагу, і ніхто не здогадався поглянути на руку з монетою. Це називається дізорієнтувати глядача. А ще – жертва принесення власного сина. У цій штукенці стільки могутності, що з головою вистачило, аби запустити всю Веремію. Певно ж, що я тобою пишаюся. Це шахрайство. Усе це просто шахрайство». Ніщо не було правдою, просто ошуканство, щоб підготувати різанину. А як же? озвався стіни середа. Шахрайство, але в цьому містечку більше нема де грати. Хочу побачити Лору і Локі, де вони? Йому ніхто не відповів. Порив вітру кинув на нього потоком дощу, десь дуже близько загуркотів грім. Він зайшов далі у грод. Я тут, добре, я теж тут. Локі, облудник сидів на долівці притуливши спиною до металевої клітки. У клітці п'янючі феї чистили самогонний апарат. Хтось накрив його ковдрою. Виднілося тільки його обличчя і довгі біліді руки, складені поверх ковдри. На стільці поряд із ним лежав електричний ліхтарик. Батарейки сідали, тому ліхтарик світився жовтовато і тьмяно. Локі мав пошарпаний вигляд і був дуже блідий, але очі привертали увагу. В них досі горів вогонь, і коли тінь зайшов до гроту, Локі змірив його уважним поглядом. Тінь зупинився за кілька кроків від свого колишнього співкамерника. Ти спізнився, голос Локі булькотів і хрипів. Я кинув спис, я підніс битву Одіну. Все почалося. Пиздиш, відрубав тінь. Став би я пиздіти тепер вже немає значення, що ти зробиш, надто пізно. Гаразд. Тінь замовки замислився. Тоді перепитував: То ти кажеш, що є якісь списи, які треба кинути щоб розпочати битву? Типу, як у тій історії з Упсалою. І то буде битва, з якою ви матимете поживу? Я маю рацію? Тиша. Він чув, як Локі дихає хрипку, важко. До мене дійшло, більш-менш. Не знаю вже, коли саме до мене дійшло. Може, коли я висів на дереві, а може і раніше. Серда дещо розповів мені на різдво. Локі мовчки дивився на нього. Це просто шахарство на двох. Як оце його улюблене з єпископом. Коштовним намистом і поліцейським. Як і чуваком із скрипкою, і чуваком, який хоче купити скрипочку. І бідолашною з зажерою, який платить за скрипочку. Двоє, які здавалося по різні боки, але працюють у пари. Ні про працює півлоки. Чому ж? Мені сподобалося те, що витворив у мотелі. Кмітливо. Ти мав там бути, переконатися, що все йде як заплановано. Я тебе побачив, і навіть зрозумів, хто ти такий. Але так і не до Петра, що це ти, їхній світ. А може, до Петра, десь у глибині душі. Я ж опізнав твій голос, зрештою. А тоді тінь закачав у глибину грота. «Виходь! Де б ти там не був? Покажися!» Біля виходу залив вітер, а тоді ж бурнув у них е, розсипом дощівки. Тінь зіщулився. «Задовбало, що мене завжди розіграють, як бовдора. Покажися!» Тінь в глибині грота заворушилася. Щось набуло матеріальної форми. Щось змістилося. «Любчику!» «Ти з Біса багато знаєш», – знайомий інтонаціями озвався Середа. «То вони тебе не вбивали?» Е, ні, вони мене так і вбили», – прихнув Середа стіни. «Як ти гадаєш, чи спрацювало б щось, якби мене...» «Пришили на справжній Києга?» Його голос був тьмяним. Не тихим, але щось у ньому було від старого радіопримача, що ловить далеку хвилю. Ні Любчику, так я ніколи не виманив би їх сюди. Ні Калі, ні Моріга, ні Лоа, ні їбучих албанців «Ні, зрештою, ти сам усіх бачив. Моя смерть зібрала його докупи. Я був жартовною овечкою». «Дурниці», – відрубав тінь. «Ти був козлом, який потяг усіх під ніж забивача, а сам вцілів. Помиляєшся». Завертілося і завершилося примара серед тінний. «Бо в такому разі мені довелося б зрадити старих богів на користь нових. А йдеться зовсім не про це». «Помиляєшся», – пошепки погодився Локі. «Та до -де мене вже і так дійшло» що ви не зраджували жодну зі сторін, бо зрадили обидві. Думаю, можна і так сказати, га? Середа звучав дуже самовдоволено. Тобі хотілося, аби відбулася різанина, кривава, пожертва з божої крові. Вітер дущав. завивання за входом до грота перетворилося на вереск. Ніби там катували якусь здоровенну істоту. А чому б ні? Я сидів на цьому проклятущому континенті 1200 їбучих років. «У мене аж кров роз... розрядилася, я зголовнів, а ви обидва живитеся смертю». Здавалося, тепер він може розглядіти середу, як той стоїть серед тіни. Позад нього, крізь нього було видно клітку, в якій по... поскладали пластикові... пластикових леприконів. Середа був силуетом, зітканим із темряви, що густішого. Коли ті на неї дивився, він існував на периферії тінового зору. «Я живлюся смертю, яку мені подносять», – погодився Середа. «Добре же поживився з моєї смерті на дереві?» «О, це було щось!» «Ти теж живишся смертю?» – поцікавився тінь Локі. Той повільно пихтав головою. Тінь здогадався. «О, ні! Певне ж, що ні! Ти живишся хаосом!» Локі усміхнувся. Короткою болісною усмішкою вогники знову затанцювали в його очах. Запалали ніби жаринки. Оправлені в бліду шкіру. «Ми не впоралися без тебе», – розвався Середа, з кутика тіневого ока. «Я мав стільки жінок. Тебі потрібен був син. Мені потрібен був ти, Любчико, мій рідний попихач. Я знав, що тебе вдарилося зачати. Але твоя мама виїхала з країни. Надто довго ми тебе шукали. А коли знайшли, ти був у цюпі. Треба було дізнатися, як тобі, мані... як тобі маніпулювати. На які кнопки натиснути, аби ти зарухався? З якого ти взагалі тіста?» Продовжував примарний голос середи. Тінь побачив, як Локі самовдово насміхнувся на мить захотілося рідзати йому по зубах. «А ще в тебе була дружина, до якої ти міг повернутися. Це було... прикло, прикло, але ми впоралися». «Вона тобі не підходила, докинув Локі. Тобі краще без неї». «Дуже шкода, що все вийшло саме в такий спосіб», сказав Середа. І цього разу кінь зрозумів, що він має на увазі. «А якби ж у неї було достатньо гідності, аби залишатися мертвою», – просто Локі. «Дуб і камінь – добрі були агенти». «Ти! Ми збиралися дати тобі втекти, коли потяг проминав би Дакото!» «Де вона?» – перебив тінь. Локі простягнув бліду руку і показав кудись у глибину грота. «Пішла от тут дешеньки!» А тоді, без жодного пере... попередження, завалився вперед і Берт на кам'яну долівку. І тінь побачив те, що приховувало ковдро, цілу калюжі крові, діру в спині Локі, брунатне пальто – Геть промокли відкорюч на спині. «Що трапилося?» Локі не відповів. Тінь не був певен, що Локі ще коли-небудь взагалі що зможе відповісти. «З ним трапилася твоя дружина, Любчику», – прошепотів Серда. «Тепер його вже майже не було видно, ніби він повертався в небуття. Але битва приведе його назад. А привід! Він труп, але ми все одно перемогли. Досконале ошуканство. Проти брудної гри?» – відповів Тінь. – Перемогти найпростіше. <світ> Відповіді не було. В Тіннях нічого не ворушилося. Тінь тільки й сказав – прощавай. А тоді додав – батьку. Але тепер у Гроті не залишилося й сліду нічої присутності. Геть нікого. Тінь пішов назад до Майдану прапорів, але там було порожнє. Чутно було тільки лапотіння і тропотіння прапорів на штурмовому вітрі. Він не бачив жодних людей із мечами біля тисячотонного рівноваженого каменя – Ніхто не захищав хиткий міст. Він був сам. Нічого не відбувалося. Місцина була безлюдна. Порожне поле бою. Хоча не безлюдна. Не зовсім. Це було Роксіті. Це було місце, де люди милилися і поклонялися впродовж тисячі років. А тепер мільйони туристів, що милувалися садами і хиталися на підвісному містку, були ніби вода, що лється на мільйон молитовних коліс. Тут реальність. Витончувалася. Тінь. Напевне, знав, де відбудеться битва. І він пішов. Він пригадував, як почувався на каруселі. Спробував згадати ці а Але наступної миті він згадав, як повертає кермо Вінне Баго. І спрямовує його перпендикулярно до всього. Спробував піймати те відчуття. І тоді це трапилося. Легко і досконало. Ніби, прийшовши крізь мембрану, ніби, випірнувши з глибини на повітря, він ступив тільки один крок. І зійшов з туристичного шляху нагору, до до реальності він зайшов за влаштунки. Він досі був на вершині гори. Це не змінилося, але все відчувалося по-іншому. Вершина була квінтесенцією місця, серцем речей. Порівняно з нею, сторожова гора була ніби намальована декорація. Ніби модель із пап'ємаше на телекані. Як відбиток сутності, а не сама сутність. Це було справжнє місце. Скелясті стіни складалися в природний амфітеатр. Кам'яні доріжки – Зміїлася довкола, і крізь нього, нагадуючи якусь химерну, картину ешер втілену в камені. А небо? Небо темніло. Воно світилося, а все під ним сяло палегким, зеленкаво-білим світом, яснішим, ніж сонце, що безладно металося собі небесною чорнотою, ніби, білим розр... ніби, ніби білий розрив у його матерії. Це ж блискавка, раптом зрозумів тінь. Блискавка, що затрималася на одну мить, і ця мить розтягнулася назавжди. Її світло було жорстоким і безжальним. Воно випалювало обличчя і висушувало очі. То була мить бурі. Парадигмі змінювався. Він це відчував. Старий світ, цвіт нескінчених ресурсів, невмеженого простору і світлого майбутнього. Стискався і чимось зовсім іншим. З павутинням енергії, з бульбашками опіній і затоками сили. «Люди вірять», – думав Тінь. «Дуже по-людськи так робити. Вірити. А ще...» Не брати на себе відповідальності за власні вірування Викликати речі, а тоді не вірити прикликаному. Люди Люди населяють темряву Привидами, богами, електронними казками Люди уявляють, люди вірять, І саме вона, ця тверда ніби скеля, віра І спричиняє все Вершина гори була бойовиськом Він негайно це зрозумів Він побачив, як вони вишукалися одне проти одного Вони були надто великими Зрештою в тому місці все було надто великим Там були старі боги Боги зі скірою темною, ніби старі гриби, рожевою, ніби коряче філе, і жовтою, ніби останні осіннє листя. Деякі були божевільні, а інші притямі. Тінь опізнавав старих богів, він уже бачив їх, або інших, як вони. Там були і фрити, і феї, гіганти, і гноми. Він бачив жінку, яку зустрічав у затемненій кімнаті в Род-Айленді. Бачив, як з'виваються зелені зміки і волосся. Бачив маму джиздська руселі. З, з кров'ю на руках і усмішкою на обличчі. Він усіх їх знав. Він впізнав і нових богів. Там був хтось схожий на залізничного магната в допотопному костюмі з ланцюжком від годинника на камізельці. Він був схож на людину, що бачив кращі часи. Його чоло тремтіло. Так, зараз, секундочку, піду підозрю собі чанічок. Бо щось горличко вже болить, щоб дочитати цей розділ і попити чайочку. І що можна було далі ще почитати. Якраз в мене ще є годинка. Тому мікрорекламна пауза. Та в мене не саме зв'язки, в мене горло саме отут, то, типу ззаду, блядь, не знаю. Мене просто танзеліт хронічний, якою довго почитаю, то в мене без теплого його. А мед, ну він і так алергенний, мені мед зараз не можна, бо в мене чисто по дерматології, блядь, з їбучкою проблеми були, то мені зараз не можна ні алкоголю, ні е, цього. Ні помідорів, ні риби, ні морепродуктів, ні меду, ні червоних Продуктів Тому я собі чайочок? забрав. чайочок? Заєбість спомагаю Такий тепленький такий Смачний Ммм, ля-ля Треба кудись поставити цю пляшечку, сюди поставлю Так, на чому ми закінчили? Там було Там були велетенські серії Боги літаків Спадкоємці Мрі про подорожі у повітрі. Були боги автомобілів потужні особи із серйозними обличчями, хромованими зубами і з кров'ю на рукавичках. Це отримували людські... Ці отримували людські пожертви в масштабах, що й не снилися нікому після ацтеків. Але навіть вони виглядали так, наче їм не затишно світи змінювалися. Ще деякі були ніби вкриті пікселями, вони легенько світилися, ніби існували від власного світла. Тіні було шкода їх усіх. Тінь бачив зверхність нових, бачив це, але бачив іще щось страх. Вони боялися, що якщо не зможуть крокувати у темпі мінливого світу, якщо не перероблятимуть, не перебудовуватимуть і не перемальовуватимуть світ своїх картинок, їхній час мине. Сторони відважно протистояли одна одній для кожної е, супротивники були демонами, монстрами, прокляттям. Тінь зауважив, що сутички вже почалися, на стінах була кров. Вони готувалися до справжнього бити, до війни, а він зрозумів, зараз або ніколи, якщо він не діятиме зараз, потім буде вже над, надто пізно. В Америці все відбувається цілу вічність, заговорив голос у нього в голові. 1950-ті тривали тисячу років, у тебе є час, скільки хочеш. Тінь крокував, чалапав на, на серед бойовиська. Він відчував погляди, спрямовані на себе, погляди очей і неочей. Він затремтів. Бізона чоловіка сказав, ти все робиш правильно, і тоді тінь подумав і справді чорт заряд бурай сьогодні я воскрес, після цього все інше розплюнути. Знаєте, буденним Томом загорів тінь, не звертаючись ні до кого конкретно, а це ж навіть не війна. Це ніколи і не мало бути війною. Якщо хтось із вас повірив у нісенітницю про війну, то ви самі себе надорили. З обох боків почулося недовірливе бручання він нікого не вразив. Ми боремося за виживання, грибнув мінотав з одного боку. «Ми боремо за власне існування?» – почувався з іншого. Говорив Рот зі стовпа мерегкого диму. «Ця земля не приймає богів», – сказав тінь. «Не шекспіровський монолог, але й так непогано. Я думаю, так чи інак ви всі відчуваєте це на власній шкурі. На старих, богів геть, на старих богів геть не зважають. Нових богів піднесли, щоб одразу ж скинути. Змісти з дороги задля наступної цікавинки» вас або забули, або вбоядейся вийти. Або вибо...ね... Вас забули, або ви боїтеся вийти з моди. або ви втомилися покладатися на людську милість. Тепер бурматіння було менше. Він сказав щось, із чим вони погоджувалися, а тепер, коли вони вже слухали, прийшов час розповісти їм власну історію. Жив був Бог, який прийшов із далекої сторони. Влада і вплив його занепадали, як занепадала віра в нього. То був бог, який черпав снагу із жертв, зі смерті, а особливо з війни. Йому присвячували смерті полеглих у війнах, цілі бойовиська. І там, у його старій стороні, це давало йому силу і могутність. Він постарів, заробляв на життя на шахайством, взявши в напарники ще одного бога зі свого пантеону, бога хаосу і облуди. Вони введили круг пальця довірливих простаків, обдирали людей як липку. І раптом у них може 50 років тому, а може і сотню, визрів план. Вони задумали створити джерело, з якого обоє зможуть черпати запаси сил. Джерело, що дало б їм більше сили, ніж вони коли-небудь мали. Зрештою, що ж може дати більше сили, ніж поле бою вкрите тілами мертвих богів, шахрайство, яке вони замислено називалися, нацькувати одних на інших. Розумієте, битви, в якій ви воюєте, це не бій, у якому хтось із вас може перемогти або програти. Йому все одно, хто виграє, хто програє. Їм бом все одно. Важливо тільки, аби досить із вас загинуло. Кожен полеговий дасть їм більше і більше сили. Кожен із тих, хто помирає, живить його, розумієте? Тінь закінчив промову, і над ареною почулося ревище вогню. Ніби десь зайнялася пожежа. Тінь розвернувся. Велетенський чоловік із шкірою темно-коричневою, як червоне дерево, з голим торстом і сигарою, що зухвало стричала в нього з зубів, у циліндрі заговорив за могильно глибоким голосом. Барон Субота сказав так, добре, але ж Одін, він помер. На переговорах. медаки його замочили. Він помер. Я знаю смерть. Щодо смерті мені ніхто не намагає. Очевидно, погодився тінь, він мав померти насправді. Він пожертвував своїм фізичним тілом, аби його війна відбулася. А після битви він став би могутнішим, ніж будь-коли. Хто ти такий? гукнув хтось. Я був. Я був, я його син. Один із нових богів з того, як він тремтів, сіпався і усміхався. Тінь запідозрив, що то бог якоїсь наркоти втрутився. Але агент сказав, не було ніякого агента світа. Ніколи не було. Просто звичайний собі божок, який збирався поживитися створеними власноруч хаосом. Тінь бачив, що боги йому вірили, бачив розчарування в їхніх очах. Він похитав головою. «Знаєте, мені більше подобається бути людиною, ніж богом. Там не треба, щоб у нас вірили». «Ми просто собі якось перебиваємося, і так існуємо». На височині запала тиша, а тоді з неймовірним тріском блискавка, що була примерзом до неба, вдарила у вершину гори, і арена поринулася в темряву. Багато присутніх сутностей засвітилися, мов вогники у темряві. Кінь думав, що вони сперечатимуться, чи може нападуть на нього, чи спробують його вбити. Він чекав якоїсь реакції, а тоді зрозумів, що ті вогники поволі гаснуть. Боги покидали це місце поодинці» тоді десятками і зрештою сотнями. Павук розміром із Ротвейлера важко пошкульти гав до нього на сімох ногах. Гроно його очей блідо світилося. Тінь твердо стояв, хоча його трохи й нудило. Павук наблизився із говорим голосом панананці. «Добра робота, я тобою пишаюся. Ти чудово впорався, малий. Дякую. А тепер треба забирати тебе назад. Якщо постричиш тут надто довго, з'їдеш із рейок». Він поклав одну зі своїх коричневих волохатих павучих лапок тіні на плече. Тайм І там під прапорами семи штатів, пан Нансі закашлявся. Він спирався правою на тінневе плече. Дощ припинився. Пан Нансі тримався лівою рукою за бік. Ніби був поранений. Тінь перепитав, чи зі старим усе гаразд? «Я міцненький, як терячі яйця», – відмахнувся Нансі. «Навіть міцніший». Звучав він, однак, не надто бадьоро. Радше, як стара людина, як і боляче. На землі і на лавках сиділи і стояли десятки інших. Дехто виглядав сильно пораненим. Тінь почув, як із не... з неба, з півдня, насувається трука тіння. Позирнув на пана Нансі. Гелікоптери? Не перемайся, кивнув Нансі. Нема чого переживати. Вони просто попри... поприбирають і полетять собі геть. Їм це добре, додається. Хай буде так. Тінь знав, що буде. Дещо, що він ніхто би... Що він хотів би побачити до того, як тут... Поприбирають. Він позичив ліхтарик у сивого чоловіка схожого на телеведучого на пенсії, вирушив на пошуки. Він знайшов Лорене розпростори... розпростерте тіло на долівці у якійсь із бічних печер. Біля діорами, з номими штахтарями, сказки про білосніжку. Підлога під нею була липкою від крові. Вона так і лежала на боці. Напевне, так як Локі залишив її, коли витягнув списа з них обох. Одну руку Лора притискала до грудей. Вона виглядала страшенно вразливою. Ще вона виглядала мертвою. Але до цього тінь уже майже звик. Тінь присів неї і торкнувся її щоки довонею і покликав її ім'я. Вона розплищила очі, підвела голову і повернула її, аби подивитися прямо на нього. Привіт, цуцику. Його звучав дуже слабко. Привіт, Ло. Що трапилося? Нічого, таке собі. Вони перемогли? Не знаю. Думаю, це доволі відносна річ, але я припинив битву, яку вони хотіли почати. Мій цуцику, розумнику, сказала вона. Той чувак, агенціт, він сказав, що штрикне тебе палицею в око. Він мені геть не сподобався. Він мертвий. Ти, його, ти вбив його мала. Вона кивнула, тоді додала: Це добре. Її очі заплющилися, тінь знайшов її холодну руку своєю і стиснув. Вона знову розплющила очі. Ти знайшов спосіб повернути мене з мертвих? Думаю, так, принаймні один спосіб я знаю. Це добре, а навпаки, ти знаєш, як зробити навпаки? І вона стиснула своєю холодною рукою його долоню. Навпаки? Ага, мені здається, що я заслужила на це, шепнула вона. Я не хочу цього робити. Вона мовчала, просто чекала. Добре, угодився зрештою тінь. Він відпустив її руку і підніс довоню до її шиї. Впізнаю свого чоловіка, з гордістю мовила Лора. Я люблю тебе, мила, сказав тінь. Я люблю тебе, цуцику, зашепотіла вона. Він зімкнув пальці навколо золотої монетки, яка висіла в неї на шиї. Різко потягнув за вон і той легко порвався. Тоді затиснув монетку між вказівним і великими пальцями, дмухнув на неї і розкрив долоню. Монетка зникла. Її очі досі були розпущеними, але тепер порожніми. Він нахилився і легенько поцілував її у холодну щоку. Вона не відповіла, він не сподівався. Повільно підвівся, вийшов із грота і позирнув у ніч. Буря минула. Повітря пахло свіжістю, чистотою і початком. Завтра буде збіса чудовий день. Він був у цьому певен. Кінець третьої частини та вісьнадцятого розділу. Епілог про що небіжчики мовчать? Дуже смимент? Що шолора померла? Ну, мені їй не дуже шкода, бо вона чисто зрадила своєму чоловікові, посмоктала і померла. Вона теж була. Е такою собі. Типу, певно, що всі люди помиляються, але. хуй знає. Типа можна помитися раз, але вона помилялася два роки поряд. А він чисто наш як і лашок. Типа. Тіпо... Люблячий лашок, отак. Ну, а теж було пішачком, що їй вбив вже ж цей агент світ. Це з одного боку. Ну, типу, того, хто знає. Бо їй ж вбив агент світ, то це ж він підлаштував, що ну, води там різалися. Я не очікував, що Середа мразь, я думав, що він реально тебе помер, там, блядь, що він, типу, шкода їй просто та і все. Ну, хоча вона багато чого зробила після своєї смерті. Е, тоді двох цих кінтіків було, трьох там навіть, чи чотирьох людей, цього, Каменючку та Дубчика, потім оця Града захуярила, ще Світа захуярила. У нас зробили свою лепту. Єдине, що тепер, що буде далі? Типу, він повернеться туди-назад в... Як він називається? В той... Приозерія? Чи як? Нас ще залишилося 40 сторінок. До... По скрипту, ну, чи ні? До подяки. Зараз трошки ще почнемо. У мене ще є 40 хвилин. А завтра вже, закін... завтра вже закінчимо. Я не пам'ятаю, що там далі. А це був який? Це був тільки перший сезон? Чи це всі три сезони? Чи це тільки перший сезон е американських богів в цій книжці? Це всі три сезони? А, ну все, я думав, що, блядь, якось там по-іншому воно роз... розстігняється. Ну окей, тоді всі три сезони ми в втогі прочитали. Кайф! Можна тепер не дивитися, буде цей серіал. У мене ще є друга частина. Кайф піздець. Ну, як я, я сподіваюся, тобі сподобалось. Е, у мене ще є друга частина, типу з цього ж самого світу, там називається Дітлахи Анансі. Там 450 сторінок, трохи менше. Єбать, що не бачу, не дай ствоїть мене. <реш> я педо перевертатися з літерапси книги. Ну, мені подобається серіал, що він, ну, типу серіали або там аніме через те, що вони просто атмосферні піздець. Типу там оці саунд-ефекти і так далі. А тут класно, що ти сам собі типу додумаєш, як вони виглядали там і так далі, але от саунд-ефектів, значить, не вистачає в книзі. Типа було б набагато краще, щоб якісь на фоні, знаєш, я, я, я, я люблю читати під музику. Одну, наприклад, «Відьмака» читав, коли я читав під музичку з «Відьмака», і воно прикольне було. Звісно, бо вони інколи не накладалися, що, типу, інколи не накладалося, що, типу, інколи, ну, не накладалося, що там був якийсь звісний момент, а в мене, типу, ту ду ду ду, -ду, -ду, -ду битва якось, чи ще, чи ще щось, але все одно. Типу, цей «Медівл» темка мені подобалась. Розділ. Блять, я забув, а зараз приду, зараз секундочку. Дякую, мікор -пакуріч. кайф обіда під книжечку смачно о радий що тобі сподобалося під книжечку обідати і найцікавіше, цікаве що тобі самому не потрібно відблюкати чисто сидиш слухаєш і, і їси. і сосредоточений на їжі бо ти слухаєш бо я коли там читав блять що і щось їм бо курю і щось слухаю і дивлюся то я взагалі що корів, що не корів. Типу не солодився взагалі моментом. Люксовий обід? Шейзі секси стрімером? Дякую, дякую. Який в тебе люксовий обід? Тебе якийсь багатий там, набагатий? Реча з пішнажною венарево-камбаскою. У мене сьогодні була реча з сосисочками. Дві сосиски такі трошечки підкопчені і одна така. Молочна, смачна теж була. А на вечір мене будуть варенички, бо жінка їде там по лікарям. В мене є варенички, то бабуся наліпила там з, з картопелькою, з капусточкою та... Ой, та з тим, з вишенькою є. Та сьогодні навечір собі варенички якісь завабєхую. И тоже кайфану. Да-да, да я просто ежу їм, ну, типа, ты теж, знаешь, какой-то Макдональдс постойно жрешь, блядь, ну, оно уже просто истит, да, типа, смачно, но не так, чтобы, знаешь, типа, кайфануть. М -м -м. Тому, как там, может можете теж блядь, не кайф. до речі був же цього гастроентеролог, перестав приймати одні пігулки іначе себе блять ну не почуваю як говно наче мені не так погано хоча я їм блядь, всяку залупу теж тіпо типу, там був на ОЗД сказав щоб мені потрібно менше цукру їсти кахмалю та вуглеводів блять але це теж це не як там не діагноз е... Так, в мене блять якась там залупа Думав, що мікроскопічний коліт але виявилося цей як він називається цей гастронтурор сказав що він не підтвердився типу хуй знає сказали духові аналізів здати там всякі починкові проби індекс хома лепідограму капрограму якусь там ще якусь залупу то я піду у мене все добре що в мене все страховою покрито крім оце індекса хоми а індекс хома а індекс хома Так, та, та купа обмеження не госто не можу їж нормально їсти хоча я її любив Ну, звісно, я любив, щоб вона була гостра зверху, а знизу не дуже любив. От, 395 гривень індекс хома мені потрібно. І я ще хочу для себе самоздати комплекс вітамінів. Баланс вітамінів та амиралів у вас ще розширений за 2, 280. Хочу здати, щоб дізнатися всі ці приколи. Ті, по що мені потрібно, не потрібно. Мені якраз, може, гастроентеролог буде назначити якісь пігуки по цьому. Ну, і плюс, бо... Це здоров'я. От раз в рік, я думаю, можна проходити цей чекап. Бо мене поки це дозволяє якби, фінансовий стан, тому я думаю, можна, як там, треба інвестувати спочатку в себе, потім уже все інше. Бо якщо здоров'я не буде, то нахуй ті заощадження, блядь, якщо не доживеш до 50 -ти. Тому в п'ятницю до психо-психіатра... Оце, звісно, з аналізами, блядь, треба, їбать, треба, блядь, Позвонити, записатися, щоб мене записали, запитати, що мені там потрібно, скільки... скільки яких контейнерів, блядь, на коли прийти, і так далі. Може це сьогодні, блядь, позвоню, дізнаюся, що може Після-завтра це зранку все зроблю? Так. Ну типу ну основне це їжа знаєш бо від їжи ти отримаєш багато кайфу а тобі не можна знаєш там блять жирного от я люблю как копчене піздец люблю рибку копчену блять якусь там сушену блядь. люблю солодки ну як не прям щоб люблю але інколи піздец хочеться а супер хуйово бухати не можна типу хоча й пити не сильно люблю чисто через голову блять бо потім я 2-3 дні відхожу типом детокс відбувається і все одно а багато то можна пережити. Ну, інколи, знаєш, хочеться оце просто, блядь, ну, чуть-чуть, знаєш, -чуть, типа. Взяти там, наприклад, блядь, півлітра глиндвіну, отак от, перефануть і все. Що таке екзема? Я не шарю. Так, возьму так зроблю на всяк випадку, щас хуй вип вивовиться. А, це по дерматології, так? Чи що це? як ти її зробив через що через е сонячні ванни чи в солярії перележав від чого вона mm. і це тіпо ти розчухував чи що У мене просто оце от Ні? це просто типа висипи від нервів то що нервуєшся сильно бо в мене просто от якраз от в обличчю через нерви може через так через гарячу воду що я знаєш вимивав дохуя ну типу тіпа... mm. ну в мене ну в мене от схожа тема в мене типу чого отут напряку типу очевиду там алергічний якийсь кон'юнктивіт з дерматитом а по обличчю типу в мене вуха піздец чухалося я зараз мажуся то в мене е цей блять сіберинний дерматит ну типу схоже на це було Тобто зараз я помазався, то набагато стало краще. Хоч не чухаюсь так сильно. Бо просто рячу воду, знаєш, візьмеш, блядь, воно ще більше роздартовує і піздець. Де глядачі, де блядь, всі в люках сидять оцьо жопи сучками. Ну що, почнемо читати епілог? Бать, ми вже на фінішній приймі, представляєте, ми прочитали майже 694 сторінки. Я не, я не вірив. Я думав, що я допну. Поїхали. Розділ 19. Люди пояснюють історію, розповідають історію. Розумієте? Єдиний спосіб пояснити історію, чи то собі, чи то іншим, розповісти її. Це сон, і, ставлення, і встановлення рівноваги. Чим точніша мапа, тим краще вона відтворює територію. А найточнішою мапою буде сама територія, досконало точною і досконало безглуздою. Розповім, це така мапа, яка і є місцевістю. Про це не слід забувати з, носат, з нотаток пана Ібіса. Двоє чоловіків їхали на автобусі Volkswagen трасою I-75 до Флориди. Вони були за кермом ще від світання. Точніше, за був Тінь, а Панансі сидів на, пере... на передньому пасажирському сидінню і з боли на бичі пропонував підмінити. Тінь відмовлявся. «Ти щасливий?» – раптом запитав Нансі. Перед тим він кілька годин розглядав Тінь. Коли б Тінь не позирав праворуч, завжди ловив на свій погляд темно карих очей Нансі. «Непевен. Але я поки що не мертвий». «А?» «Не кажіть про жодну людину, ніби вона щаслива, поки вона не помре. Геродот». Пан Нансі підняв по собі і і я поки ще не мертвий, і саме цей факт дуже докладається до цього, що в мене повні штани радості. Ця хрінь з Геродота, вона не значить, що мертві щасливі. Вона значить, що не можна робити висновки з чийогось життя, поки не поставиш крапки. «Я не, люблю... Я не роблю висновків, навіть тоді», стинув плече Нансі. «А щодо щастя, існують достобіса різних видів щастя, так само, як і достобіса різних видів мертвих. Я просто беру те, що можу взяти. Там де можна. Тінь змінив тему. Ті гелікоптери, ті, які забрали геть мертвих і поранених. А що з ними? Хто їх прислав? Звідки вони взагалі взялися? О, не переймайся цим. Вони, ніби валькірії. Канюки. Прилітають, бо повинні прилетіти. Як скажеш? Про мертвих і поранених потребуються. Можу сказати тільки, що старий шакал матиме гаряченький місяць. Хлус, слухай. Тіньочку. «А скажи на ну, мені...» «Щось?» «Що саме?» «Ти не вчився чогось із цієї пригоди?» «Не знаю», – знизав плече Матінь. «Більшість з того, що я дізнався на дереві, я вже забув. Здається, я декого зустрів, але я більше ні в чому не певен. Це так, ніби я побачив сон, який мене змінив. Такі сни запам'ятовуєш назавжди, і десь у вибині душі живе це знання. Але коли намагаєшся пригадати деталі, вони просто вислизають у тебе з голови». «Ага». Сказав Нансі, а тоді неохоче додав: А ти не такий вже і тупий. Може, й не тупий, погодився тінь. Але мені хотілося б залишити собі більше з того, що втрапилося, що втрапляло мені до рук відтоді, як я вийшов з тюрми. Мені дано було стільки всього, а я усе це втратив. Думаю, у тебе залишилося більше, ніж ти думаєш. Ні. Вони перетнули Кардон Флориди, і тінь вперше побачив пальму. Він подумав: чи бува, чи бува? Пальму не посадили на кордоні спеціально, аби не, леж... аби не залишилося жодних сумнівів щодо того, у якому виштаті. Пан Нанці засопів, і Тінь крадькома зикнув на нього. Старий все ще виглядав дуже змарнілим. В його диханні чулися хрипи. Тінь не вперше запереживав, чи старому не завдали якоїсь травми, яка пошкодила б його легені чи грудну клітку. Нанці відмовлявся від будь-якої медичної допомоги. Флорида тягнулася довше, ніж Тінь передбачав тому поки вони дісталися до маленького одноповерхового дерев'яного будиночка зі щільною зачиненими концями на околиці Форт Пірса, було вже доволі пізно. Нансі пояснював дорогу впродовж останніх кілометрів, тоді запросив Тінь залишитися на ніч. «Я можу поселитися в мотелі?» – спробував відмовитися Тінь. «Без проблем». «Ти можеш, звісно, і це мене образить. Очевидно, я нічого тобі не скажу, але мене це сильно образить. Дуже сильно. Тому краще згадайся тут». Я постелю тобі на канапі. Нансі відчинив віконниці, які захищали дім від негоди, і розчахнув вікна. В домі стояв затклий, вогкий і трохи солодкий дух, так ніби там мешкали привиди давно померлого печива. Тінь неохоче погодився залишитися на ніч, іще неохочеше неохоче погодився сход... сходити з паном Нансі до бару на іншому кінці вулиці, тільки на один келишок, поки вдома провітриться. «Ти бачив Чорнобога?» – запитав Нансі, поки вони чимчакували липкою флоридською нічю. Повітря роз'їлися від литючих тарганів, а земля набухала створіннями, що скрекотіли і поклацали. Пан Нансі підкорився гарилу, вдавився димом і закашлявся, але корити не припинив. «Коли я вийшов з печери, його вже не було. Думаю, поїхав додому. Знаєш, там він чекатиме на тебе». «Ага». Вони мовчки дійшли до кінця вулиці. Бар був не надто вишуканим, але його двері були гостинно розчинені. «Я заплачу за перше пиво», – оголосив Нанці. «Ми ж зайшли тільки на одне пиво». «А ти у нас що, товариство у терезості?» Нанці заплатив за перші два пива, а тінь розраховувався за наступні два. Він із жахом спостерігав, як старий переконав бармена вімкнути караоке, А тоді з сумішчю зацікавлення і сорому, як той на, верх... на верхніх регістрах провався крізь, «What's new pussycat?» А тоді ніжним і м'яким тембром проспівав зворушливу мелодійну версію «The way you look tonight». Нансі мав гарний голос, коли він закінчив співати, якісь люди на барі вже плескали і захоплено його підтримували. Повернувшись до стійки, до тіні, Нансі мав веселіший вигляд. Бівки його очей виглядали чистими, а шкіра більше не мала сіруватого відтінку. «Твоя черга», – скомандував він. «Ні за що», – обурився тінь. Але по Нансі замовив ще два пива і простягнув тіні ламіновану роздруківку з переліком пісень, поміж яких він міг вибрати. «Просто виберу ту, слова якої знаєш». «Це не смішно», – оризнувся тінь. Світ трішки поплив, і він уже не міг розібратися на сили. Аби сперечатися тому Нансі, безкарно проставив плівку з фонограмою до «Don't let me be misunderstood». І виштовхав, буквально виштовхав. Тінь на невеличку імпровізовану сцену в кінці бару. Тінь узяв мікрофон і так скрився, ніби той зараз вкусить. Тоді заграла музика, і він затягнув перше крихітко. Ніхто з відвідувачів бару нічим у нього не кинув. Це було приємно. Можеш тепер мене зрозуміти? У тіні був грубий, але мелодійний голос. На його думку, ця грубість якнайкраще пасувала до пісні «Часом я лютую». Та хіба ж ти заперечиш, хто живий, той чинить дурість? Він і далі співав, поки вони йшли додому крізь галосливу Флорицьку ніч старий і молодий, щасливий і п'яні. Я лиш один, якому хочеться любити, співав він. Крабом, павукам, тарганам і ящеркам, що засіли в О, Обоги. Згляньтеся, нехай мені дозволять пояснити. пан Нансі показав тіні Канапу. Там виявилося. За, за короткою для нього, тому Тінь вирішив, що спатиме на підлозі. Але поки рішення остаточно визріло, він уже встиг заснути, напівсидячи, напівлежачи, там, куди його вклав Нансі. Спершу йому нічого не снилося, тільки заспокійлива темрява. А тоді він побачив, як пос -пос попереду в темряві палах котить вогонь і вирішив до нього. «Ти добре впорався», – прошитів бізоноголовий, не вирухнувшись губами. «Я так і не зрозумів, із чим», – спантовично відказав Тінь. «Ти приніс мир Взяв наше слово і поніс його, ніби своє. Вони так і не зрозуміли, що і вони, і люди, як їм покняються. Тут тільки тому, що ми це дозволяємо. Але ми можемо і передумати, і, можливо, ми передумаємо. Ти Бог? Бізаний чоловік пихтав головою. На мить здалося, щоб питання тіні його розважило, тоді відповів: Я земля. І якщо в тому сні і було ще щось, тінь того не запам'ятав. Він почув, як щось шкварчить. Його голова розвалювалася, а за очима щось пульсувало. Пан Манці вже готував сніданок. На столі бува гора млинців, Бекон. То саме він шкварчав на сковорідці. Яєчня. Із ідеальними жовтками. Старий сяяв, мов нова копійка. Знаєте, як буде яєчня, отак от, так от не, за, не, не з двох сторін піджареною, а як кажуть російською, галазунню. Знаєте, як воно буде українською? Якщо будете собі робити, вона називається «Оката-яєшня». «А в мене болить голова», – поскаржився Тінь. «Якщо напакуєш у себе гарненького сніданку, почуватимешся, ніби на світ народився. Мені нормально живеться і після попереднього народження, тільки хочу іншу голову. Поїж». Тінь поїв. «Як тепер почуваєшся?» Ніби в мене зараз вибухне голова, а шлунок повний їдла, який я зараз виблюю. Ходи зі мною. Біля канапи, на якій тінь провів ніч, стояла скриня з темного дерева, покрита покривальцем з африканського візерунку. Скрині нагадувала невеличке піратське сховище для скарбів. Пан Нанці зняв із неї навісного замка і відкрив кришку. В скрині були різні коробочки, у яких той став кописатися. Стародавній африканський трав'яний засіб, скори, кори, плакучої верби і всякого такого, типу Аспірину. «Точнісінько, типу нього». Нансі вивудив із дна скриньки здоровенну баночку звичайного аспірину, скрутив її горло і витрив кілька білих таблеток, які передав тіні. «Гарна скринька», – сказав той, а тоді взяв гіркі таблетки і запив їх водою зі склянки. «Син прислав», – похвалився Нансі. «Він хороший хлопчина, але я бачуся з ними так часто, як мені того хотілося б». «Я сумую за середою», – зізнався тінь. «Хай там, що він накоїв, без час ніби чекає, що він от-от... Вигулькне звідкись. Але я роззираюся, а його, як і не було, так і нема. І він втупився в скриню, марно силуючись пригадати. Про що? Та, його, та йому нагадує. Розгубиш багаж своїх знань, але не загуби цю істину. Хто це сказав? Ти за ним сумуєш після того, на що він прирік тебе? На що прирік нас усіх? Ага, напевно сумую. Думаєш, він повернеться? Я думаю, що його дух завжди буде там, де двоє зберуться всучити е, третьому 20-доларову скрипочку за 10 тисяч. Так, але нам слід повернутися на кухню, суворо перебив Нанці. Скоро самі себе не помиють. Нанці мив скоро і тарілки, тінь витирав їх і складав. Десь у процесі голова стала боліти менше, тоді вони повернулися до вітальні. Тінь і далі витріщався на скриню, примушуючи себе згадувати. А якщо я не приїду до Чорнобога, то що трапиться? Зустрінеш його, сухо відповів Нансі. Може, він знайде тебе? Або притягне тебе до себе. Так чи інак, ти його зустрінеш? Тінь кивнув. Речі поступово ставали на свої місця. Слухай, а є Бог зі слоняною головою? Ганеша? Так, Бог у індусів. І у індуїстів усуває перепони і сприяє в подорожах, а ще смачно готує. Тінь відвів погляд вона у всіх під носом. Я знав, що це важливо, але не знав чому. Я думав, це щось на тому дереві, але він говорив зовсім не про це. Про багаж. Про багажник. Нанці пихнув: Ти мене заплутав. Вона в багажнику. Тінь знав, що так воно і є. Він не знав, звідки знає, що так воно і є, але щось щодо цього він мав цілковиту впевненість. Тоді звівся ноги. Мені пора. Вибач, що за поспіх? звів браву пан Нанці. Це тому, пояснив тінь, що крига скоро скресне кінець 19-го розділу. Янука. Пумпурун, пум-пум-пум, пум-пум, пум-пум, пум. Пум-пум. Опая, тільки що спойлерів тобі трошечки, тим, що гортав сторінки. Оце я паскуда, сам собі заспойлери. Розділ 20-ий. Тут Весна, і козлоногий куле чоловік світить здаля зрання. ЕЕ -е, Камінгс Раненько, близько вісма тридцяти, тінь на орендованій машині повільно виїхав з лісу. Рушив схилом десь так на 16 кілометрах на годину і в'їхав у містечко, що звалося Привозерія. Опа, повернувся до Привозерія. Минуло три тижні по тому, як він був певен, що нікого більше сюди не повернеться. Він проїхав містечком, здивований тим, наскільки мало воно змінилося за останні кілька тижнів, які здалися йому цілим життям. Запаркувався на під'їзді до озера, тоді вибрався з машини. На стягнутій кригою поверхні озера більше не було рибальських будок. Не було подошляховиків, ніхто не сидів біля ополонок з вудками і пивом. Озеро потемніло, тепер його не вкривав сліпучо-білий шар снігу, натомість на поверхні були підталини. Вода під льодом була темна, а сам лід досить чистий. Аби цю темінь розгладяти, небо сір'єво, а замерзле озеро було тьмяне і порожнє. Майже порожнє. На льоду залишилась одна машина, майже під мостом. Аби кожен, хто йде до міста чи, її, чи йде крізь нього, міг її бачити. Під носом у всіх. Машина була бруднозелена. Люди лишають такі машини на паркінгах, просто ставлять і ніколи по них не повертаються. Бо нема чого до таких машин повертатися. В машини не було мотора. Вона була просто символом парі. Вона просто чекала, поки крига витончиться і скресне. А озеро забере її назавжди. Під'їзд до озера перекривав ланцюг, а попереджувальний знак із написом «Тонкий лід» застерігав про небезпеку для людей і автівок. Під написом була вервичка, намальованих від руки піктограм. Оце у нас ктулху наступне. Три годинки. Найс. Пішки заходити заборонено. На снігомілях заборонено. Небезпечно. Тінь проєгнував знаки і подерся берегом вниз. Було слизько, сніг підтав, і земля під його ногами стала багнюкою. А поборіла трава не дуже допомогла віднайти точку опори. Він ковзав і з'їжджав до, до озера, поки йшов берегом. Тоді обережно ступив на, на коротенький дерев'яний пірс, а вже з нього зійшов на лід. На кризі був шар води, перемішаної з людяною крих, е, крихтою і піталим снігом. Її було більше, ніж здавалося з берега, а лід, був, а, а лід під ним був такий слизький, і такий гладенький. Чи міг би дати фору будь-якого майданчику для катання на ковзинах? Тіні ледве вдалося тримати рівновагу. Він чалапав водою, а та дісталася шнурівок на його червиках і проникла всередину, крижана вода. Ноги зацепеніли. Коли вода торкнулася шкіри, поки він чеберяв через замерзне озеро, почувався на диво відсторонено, начеб спостерігав за собою на екрані кінотеатру. В цьому фільмі він був героєм. Може, детективом. Тепер у нього було якесь відчуття невідворотності: все, що має тапитись, трапиться, і він ніяк не може цьому зрадити. Ні на міліметр зрушити наслідки. Він ішов до чотопхайки і болісно усвідомлював, що крига занадто донка, аби втримати його. І що вода під кригою настільки холодна, настільки може бути холодною рідка вода. Він почувався дуже вразливим. І ось так, самотури на льду, але він і далі йшов: ковзався, втрачав рівновагу, кілька разів падав. Він минав порожні пляшки і бляшанки з-під пива, які залишилися на кризі, і засмічували озеро. Минав круглі ополонки. Прорізані для риболовлі. Деякі з них так і не замерзли назад. І в кожній було повінця темної води. Чортопхайка була далі, ніж давалося з дороги. З південного боку озера почувся гучний тріск, ніби хтось переламав палицю. А тоді щось загуділо, ніби затремтіла басова струна розміром з озеро. Лід почав ламатися і кришитися з таким звуком, який видають старі двері, що не, що не хочуть, або їх відчиняли. Тінь ішов далі, так рівно, як тільки міг. «Це самогубство», – загунав голос розум десь у голові. «Ти не можеш просто залишити це в спокої». «Ні», – відповів сам по собі Тінь. «Я мушу знати». І йшов далі. Він дістався до чортопхайки, але, але ще раніше зрозумів, що має рацію. Жахливий сморід висів довкола машини. Сморід, що віддавав одночасно і невиразним молосним запахом, і неприємним присмаком десь в глибині рота. Тінь обійшов машину, зазираючи досередині. Сидіння були пообрив... пообривані і поплем... поплямлені. В машині було порожньо. Він посмикав двері. Зачинені. Справовий багажник також зачинений. Він пошкодував, що не взяв із собою ломика. Зібрав руку в рукавиці в кулак, порахував до трьох, а тоді з усієї сил вдарив по боковому склу біля водія. Рука заболіла, ско залишилося, залишилося неоскодженим. Він подумав про те, аби розбігтися, був певний, що зможе висадити скло ногою, якщо не посвизнеться, і не впаде на, на, на льоду і не впаде на льоду. Але менше за все йому хотілося розхитати чортопхайку так, аби під тією потріскався лід. Тінь оглянув машину. Тоді вхопився за антенну радіо з тих, які мали б складатися і розкладатися, але перестали складатися років десять тому, і тепер просто і з певним зусиллям виламав її коло основи. Взявся за тонший бік антени, на якому колись була, тепер уже навіки загублена металева голівка, і, надавивши пальцями, зігнув у гак. Тоді просунув антенну між гумою та шибкою попередніх дверцят, глибоко у механізм замка. Він ловив потрібний важіль. Крутив, штовхав металеву антену, аж доки не зачепив те, що треба. Тоді потягнув. Відчув, як імпровізований гак зіскочив із замка. Марні зусилля. Тінь зітхнув. Спочатку повільніше, уважніше. Йому здавалося, що крига трещить під ним, коли він переносить вагу з ноги на ногу. Потроху. Ще. Вийшло, він витягнув антену. Клацнув замок, дверцят. Рукою в рукавичці. Тінь натиснув кнопку. Потягнув за ручку. Дверцята не відчинилася. Примерзли, подумав він. Ось і усе. Він тягнув дверцята чортобхайки, ковзаючи на кризі, і раптом вони з хряскотом розчинилися, розкидавши криштавики льоду. В середині автомобіля сморід був іще гіршим. Це був хворобливий дух гнілизни. Тінь мало не згнудило. Він дотягнувся до панелі приводів, намацав чорну пластикову ручку, яка мала б вкривати багажник, і потягнув. Позаду чортопхайки глухо клацного, ніби відчинилися дверя. Автобус. Тінь тримався за машину, обходячи її по кризі. Він послиз... послизався і розблизкував воду. Бля, я знаю, що там вже в цій... Я ще, блядь, сторінку назад догадався, що в цій машині. І хочеться дочитати, а мені залишилося, блядь, 5 хвилиночок десь. Вона у всіх під носом, думалася йому. Багажник відкрився на кілька сантиметрів. Він простягнув руку і відчинив його. Смикнувши за дверцята, сморід стояв страшенний, Але він міг би бути ще гіршим. Одно багажника заповнив напів, -про напів розставий сніг. У багажнику лежала дівчинка. На був поплемлений червоний комбінезон. Вона мала довге, мишасте волосся. Губи – стулені. Тож тінь не міг розріздяти синіх гумочок на її брекетах, Але був певний, що вони там. Холод зберіг її. залишив її тіло свіжим, наче у морозильній камері. Її очі були широко розплющені. Перед смертю в вона плакала. Сльози примерзли до її щик і досі не розстали. Вона мала яскраво зелені рукавички. Ти була тут весь час, усіх під носом», – звернувся тінь до трупа Ерісон Макговерн. Усі, хто переїздив через міст, бачили тебе. Усі, хто минав це місто, дивився на тебе. Зимові рибалки ходили повз тебе щодня, і ніхто не знав. А тоді він не свідомий, наскільки тупою була ця думка. Хтось знав, хтось її сюди заховав. Він нахилився до багажника, аби спробувати її витягнути. Зрештою, він її знайшов. Тепер треба було показати її людям. Напевно, нахилившись, він занадто сперся на машину. «Напевно, це стало причиною. Крига під передніми колесами стала кришитися. Може, тінь прискорив її е, скресення, а може ні». Чартопхайка занурилася передом у темну озерну воду на добрячих півметра, Крізь відчинені водійські двері машина стала натікати вода. Довкола кісточок тінемих ніг захлюпувало. Хоч там, де він стояв, лід і досі був досить твердим. Він тривожно розвернувся, міркуючи, як звідси вибратися, аж стало надто пізно. Крига під ним розламалася. Його кинула на машину і на мертву дівчинку в багажнику. Тепер під воду потягнула і задню частину чортопхайки, і тінь разом із нею пішов на дно, у темні озерні води. Було 10:09 по 9 ранку 23 березня. Він глибоко вдихнув, перш ніж його занурило під воду. Заплющив очі, але його вдарило об холод немов об стіну, і геть вибило з нього дух. Він занурився глибше і глибше в каламутну крижину воду. Машина затягувала його е, в чорторий, Тінь був під озером, у темряві, у холоді. Його тягнуло вниз, тягнув одяг, рукавич, рукавиці і черевики. Він втрапив у пастку власного пуховика, який заплутав його рухи, і став куди важчим і розмоклішим, ніж пасувало пуховику. Він і далі падав, спробував відштовхнутися від чортопхайки, але та тягнула його за собою. Тоді почувся хрускіт. Тінь не почув його, а відчув усім тілом. Ліву ногу затягло під машину і притиснуло до дна. Тінь охопила паніка. Він розплющив очі. Він знав, що тут темно. Тут мало б бути надто темно, аби розгодіти хоч щось, але він бачив усе. Він бачив, як бліде обличчя Елісом Макговен витрачався нього з відкритого багажника. Він бачив інші машини, чортопхайки минулих років, поїдені ірожою розвалюхи, напівпоховані озерним намулом. Цікаво, що вони витягли на лід раніше, подумалася тінь, до того як з'явилися машини. Він не мав жодних сумнівів у тому, що багажнику кожної машини лежить по мертвій дитині. Їх тут були десятки. Кожну виносив на рід, перед очі цілого світу. Та й так вони собі стояли усю холодну зиму, і кожна дитина йшла на дно озера підкрижену воду. Коли наставав кінець зими, тут вони знайшли спочинок Леммі Хаутула, Джесі Луат, Сенді Ольсен і Джо Мінг, Сара Лінквіст і всі інші тут, у тиші і темряві. Він засмикав ногою, вона міцно застрягла. Тим часом тиск у легенів посилювався вуха жахливо, нестепно, колюче боліли. Він повільно видихнув, і повітря забулькало повз його обличчя. Дуже скоро подумалося йому. Мені вдається вдихнути. Я просто захвинувся. Він сягнув донизу. Обіруч хопився за бампер чоптопхайки і з усієї сили наліг на нього. Нічого не трапилося. Це тільки шкарлупка автівки, сказав він собі. Мотор виняли, а він в машині найважчий. Ти зможеш. Штовхай. І він штовхав. Нестерпно повільно сантиметр за сантиметр машина ковзнула на мурум. І тінь зміг витягнути ногу з грязюки під автівкою. Відштовхнувся і спробував виплисти з холодної озерної води, але з місця не, р... не зрушив. Пуховик. Застрягло чи зачепило за щось. Тінь витягнув руки, потягнув занімілими пальцями за примерзлу бискавку, витягнув з двох боків від неї і відчув, як пуховик послабив тиск. Він поспіхом вивільнився з його обіймів і знову відштовхнувся геть від машини. Він відчував, що ніби й рухається, але не зрозумів, чи догори. Він заплутався, де верде він почав задихатися. У грудях закололо, голова нестерпно заболіла. і він був упевнений, що зараз йому доведеться вдихнути, доведеться ковтати крижну воду, доведеться померти. І тоді він вдарився головою об щось тверде. Крига. Його виштовхнуло до криги на поверхні озера. Він би по ній але вже не мав сили в руках, не мав на що спертися, не мав чим ударити. Світ розчинився в холодній темряві під озером. Не залишилось нічого, крім холоду. Це просто смішно, подумав тінь. А тоді подумав і, сказ... і згадав, що може, як у якомусь старому фільмі з Тонні е... Кёртісом, який він бачив в дитинстві, повернутися на спину, притиснутися до льоду обличчям і відчукати трохи повітря, щоб мати чим дихати. Десь там мало бути повітря, але він просто дрейфував, замерзав. Він не міг порушити її пальцем, навіть якби від цього залежало його життя. А, він дійсно, а воно дійсно залежало від цього. Тепер холод став нестерпним. Стало тепло. Ось так, подумав він. Я і помираю. Цього разу він відчув гнів, глибоко лють, і цей гнів спонукав за добрі, застигли м'язи заворушитися, хоч тінь думав, що вони застигли навіки. Він натиснув рукою вгору і відчув, як та пролимила кригу і піднялася в повітря. Він спробував схопитися і усвідомити, що чиясь іще рука вхопила його і тягне. Він стукнув облід маківкою, обдер об нього обличчя і потім зрозумів, що його витягують через ополонку. Він і не зміг видихнути повітря, і на якусь мить єдине, що взагалі міг робити – це дихати, блимати, відчувати, як чорна озерна вода витікає з його рота і ніздрів. Він не бачив нічого, крім сліпучого денного світла, якихось селетів і того, що хтось тягне його, видобуває з води. Щось каже про те, що він мало не змерз до смерті. Тому нуж бо чоловіче добрий – відштовхуйтеся. І тінь заборсився і смикався, як тювень, що вилазить на берег. Його трусило і таліпало. Він викашляв він кашляв. Тінь жадівно хапав повітря, розпоставшись на, на, на потріцканому з льоду. Цей лід також скоро стане, Не можна залишатися. Але піднятися він був змозі. Думки сочилися дуже повільно, ніби сироп. «Усе добре», – намагався він сказати. «Залиште мене, я далі сам». Але соля застаргали в горлянці, А світ навколо заповільнився. Він просто мав відпочити якусь частинку. Це було все, що треба. Просто відпочити. Тоді він устане і піде собі. Бо ж ясно, що він тут не лежатиме завжди. Хтось смикнув його, бризнув водою в обличчя, підняв його голову, потягнув його через лід спиною по слизькій поверхні, і кінь хотів сказати лишіть мене, я просто трохи відпочину. Може, посплю часинку, що в цьому поганого? Тінь хотів, щоб його лишили спокої, і тоді все буде добре. Він не помітив, як заснув, але ось він стоїть на рівнині, і перед ним чоловік із головою та плечи на бізона, і жінка з головою величезного кондора. І між ними стоїть віскі Джек. Дивиться на нього і скрушно хитає головою. Тоді віскі Джек розвертається і повільно йде геть від тіні. Бізоно-чоловік пішов слідом. Тоді розвернулася і пішла жінка-громовиця. Першність присісти, відштовхнутися і ринути в небо. Тінь охопила відчуття втрати. Він хотів покликати їх, попросити накидати його так. Не розчаровуватися в ньому. Але все навколо втрачало форму. Фігури зникали. Рівнини тьмяніли. Усе провалювалося в пітьму. Тайм-скіп. Так, у мене залишилося 4 хвилинки до е, мітингу. Я пропоную це вже дочитати завтра. Тут залишилося 40 сторінок. Ми молодці, ми сьогодні прочитали 46 сторінок, правильно? Так, да, 46 сторінок ми сьогодні прочитали. Майже 50. Блядь, на самому цікавому, сука! Чому? Чому? Піздець, блять. Не можна так просто взяти і не зробити Клівхенгер. Тому чекаю всіх на завтра. Бо сьогодні я точно вже не, не запустився. Так завжди. Клівхенгер на Клівхенгер. Сука, ці книжки, блять. Я їх... маму жаржах. Тому дякую всім, що були. Давайте... віднесемо... наших люркерів кудись. Куди ми віднесемо? Хто у нас там сьогодні стремає? Mm. Ice Pepper, SQ Marshal, Курик, Такокен. Дякую за стрим і тобі дякую, що Локі був. Що ще хтось хтось був? Жарок, Серіус Хай, Микола Max, Jason, C8i4VL, чи 8L4VL, не знаю. Хтось в Люркі, чи це бот взагалі може бути якийсь. Бо, як завжди, аккаунт створений в березні... Ну, так, в березні 2023 року. Я не знаю, це якісь боти, мене вони бісять. Вони створені аккаунти завжди, блядь, 15 березня, плюс-мінус. М... Не знаю. В'єбубам. Тому... Це хто тут тимить? Не знаю. Що, може, до SQ Marshall підемо? Чи до кого? Чи до Кваріка, чи до ПП-попуска, чи до Тако токен. Та, все, в мене зараз просто мітінг буде. Щасти, дякую. А що ти, серйозно? ти щось хотів? Чи так? Я хз навіть. Давай до Тако Токін підемо. які смалеки тут є у нас. Twitch, Twitch смайлики Взято оце візьмем. Оп, оп. Оп, оп, оп, оп. Тому, эм, Тому всім дякую ще болі.Всім дякую, що послухали, що провели цей час зі мною. Сьогодні був не такий активний день, як вчора. Вчора було щось побільше глядачів, самі по собі там, 10 було. Ну, нічого. Може, люди сьогодні не встані слухати таку класну книжку. А може, у них не було часу. Може, хтось санятий. Все ж таки, може, хтось голуба кинув там. Голуба хтось кидав там ще. Mm... Де тут? Це інший аккаунт. Голуб. Один голуб, то від мене був. Пока.